Snitt två av du På du Som var eh, på radio Den heter inte alls det eh, Avsnitt två av Crades eh, Podcast helt enkelt Som eh, Kommer ut eh, varannan vecka På kraid.se Jag heter Niklas Sintorn och eh, med mig Så har jag Peter är Hej Peter Hallå Niklas Hur är läget med dig Ja, det är väl bra. Det är ju lördag, det är tidig eftermiddag och man har helgen framför sig. Så att det ja, känns bra. Ja, jag kan bra. ju tala för dig själv. Jag jobbar ju imorgon. <laughs> ja, ja. Och har möten idag och sådär. Ja, men du har i alla fall tid att spela in podcast. Det känns bra. Jag har tid att spela in podcast, jag har tid att dricka öl ikväll och jag har tid att titta på Super Bowl efter jobbet imorgon. Åh, oh, sweet. Ja. Go Ravens! Ja, du är Ravens. Jag är ju lite obestämd där. Jag gillar ju... Sen det går Chargers, egentligen. Men så, så är ju lite Kalifornien romantisk, som jag borde där ett tag. Ja, just det. Men San Francisco, jag, vet inte, jag har inte så mycket connections där. Nej, inte så mycket. Sen, sen som du är här i öst, om man ska säga därifrån, så har vi inte vi så goda skäl till att hålla på någonting, egentligen. Nej. Så att, jag baserar ju min Raven-fandom på att jag älskar The Wire. Ja, jo, men det är väl det... Det får jag göra också tror jag För att det är ändå ja. Världens bästa tv-serie Ja, Obvious det är ju faktiskt världens bästa tv-serie Jag har inte ja. sett alla serier, det måste jag ju erkänna Men eh, den är världens bästa ändå Ja, när man ser den så vet man ju hur bra den är Sen så verkar det råda något slags konsensus Bland folk som kallar sina grejer Om att hur bra det är Ja, precis man, alltså Jag började titta på den för att jag fick höra att det var världens bästa tv-serie ja, samma här Och den höll vad den lovade Ja, det är inte så konstigt Nej. Du, du skaffade det ett Super Nintendo för inte så länge sen. Ja, just det du, du har ju aldrig spelat Super Nintendo i princip i din uppväxt va? Nej, alltså jag spelade hos kompisar lite Super Mario World och sen Mario Kart typ Och sen har jag testat lite olika grejer, jag spelade Secret of Mana gjorde jag och sånt där Men annars så har jag, alltså nästan 80% av de spel som finns i Sverige har jag inte ens rört vid sånt Oj, för mig är det ju tvärtom. Super Nintendo är ju den enda konsolen som jag ägde innan jag köpte mitt Wii. Mm. Så jag har ju spelat allt i princip. Och det är ju världens bästa konsol enligt mig. Mm, ja, det är ju därför jag har köpt den nu. Jag vet att det är många som älskar Och jag tycker ju om retro så mycket också, men min retrotid var ju PC. Så jag hade NES, sen PC och sen PS3. Relativt. Just, jag hade ju PC mm. parallellt också med, med SNESet såklart. Ja, Men hur går det för dig? Vad har du spelat? Jag har inte spelat någonting, jag väntar på att jag ska få min inspelningsutrustning Så att jag kan köra de här två nya spelen jag har köpt det, Jag köpte ju Bob, Electronic yes. Arts, släppta B.O.B Det är någon gul robot på framsidan, jag tror jag har sett några screenshots i alla fall Det här är en väldigt sladdrig kontroll och en fantastiskt bra musik oh, mm. Spännande, ja. det hade ju Donkey Kong Country som spel också Det var verkligen jättebra musik i det Ja, det är... jo, Donkey Kong... visst, Donkey Kong Country slår ju Bob när det gäller musiken Men det är fortfarande Bob är väldigt coolt, han är väldigt rolig Han lanserade jävligt... ja. han är... han väl som en cool robot liksom. han, kör... han kör en kabbad bil i rymden och så. Där. Kan man säga att han är lite av den robotiska versionen av Earthworm Jim kanske? Ja, lite Inte riktigt lika over the top galet men Nej Jag älskar jag har... ju den sorten och jag älskar ju Earthworm Jim också Ja han har liksom inte Ace Ventura-mätaren istället så högt. Nej, Nej. Eh, men han är, han är cool. Mm. Och, vilket var det andra? Det andra var eh, F-Zero. Det är oh. något slags racingspel. det har jag ju sett. Men ja. allt, allt jag vet om F-Zero, det är egentligen Farukon Punch! Ja, just det. Ja. Det är typ det jag kan. Ja. Sen kan man eh, köra bil också, tror jag. Ja, precis. Eller svävare. Ja, det var det, väl... här, var det? Jag tror att det var release-titel för SNES faktiskt Ja, visst det, det kanske det var eh, Kul och svårt har jag för mig Ja, det skulle bli kul att testa i alla fall För ja, Captain Falcon är ju cool Ja, det känns ju som en enda sån här, uppvisning i mod 7 egentligen Lite tech-demo nästan Fast är eh, också ett bra spel Att ja, det brukar ju vara sådana release-titlar ofta mm. Litegrann Ja. ja, det ska bli spännande jag kommer få, Nästa vecka kommer jag få inspelningsutrustningen Så jag kan börja captura ordentligt Mina första intryck ja, just Nu har vi ju så... nästan allihopa inspelningsutrustningar Jag har lånat av Henke och Joel har köpt ny Och du har köpt Joels och... Precis <laughs> ja, och Hen lite. Henke funderar på, på att skaffa ny också Fast han inte har några konsoler jag vet inte. Ja, men han tycker om prylar Han gillar ju prylar Det är nog ingen på Kraid som gillar prylar så mycket som Henke <laughs> ja, We all know that guy Ja jag Precis. trodde att jag var den, men det var innan jag träffade Henke Ja, vi ser <laughs> Men vi ska ju inte snacka snäs idag Vi snackade ja. ju lite snäs. För... Jo, vi ska snacka mycket snäs Men det är inte det som är vårt tema för dagen Nej, just det Sen Det är jag som enväldigt har valt tema den här, den här gången Och temat är västerländska versus japanska rollspel mm. Mm -hmm. Det blir det... tungt det är tungt som fan. Vi ska ha the old talk. Yes. Och um, vad jag har förstått så är du lite mer för de i västerländska än för de japanska. Ja, alltså... det är, ju nä alltså som jag anser mig ändå vara spelnörd så är det nästan kriminellt hur lite intresserad jag är av japanska rollspel. <laughs> det jag, jag fattar inte grejen. Och jag kommer aldrig fatta det förmodligen heller. Japanska rollspel för mig är ju den delen... Av så här, den japanska estetiken Och, och kulturen och det här, Som jag verkligen, verkligen gillar Jag har ju ja. jättesvårt för anime Och, och manga och sådär Men just japanska rollspel, det, ah, det är någonting speciellt där. Det är lustigt alltså För att jag har ju många anime-serier Jag tycker om Och mm. sen så tycker jag om estetiken också i, Som finns i till exempel Street Fighter Som jag älskar så mycket där, Alltså Karaktärerna och så vidare Och sättet de förhåller sig till varandra och Klassiskt japanskt Men när det kommer till rollspelen Så är det så utdraget <laughs> ja, De blir ju ganska långa liksom. Ja, de blir det mm. Men vad, om vi ska försöka gå igenom då, Vad som karaktäriserar ett japanskt rollspel Versus ett västerländskt Vi kan ju börja med de västerländska Så får du, så får du börja Vilka spel snackar vi om liksom, först och främst? Vilka är det som är viktigast? Ja om vi ser till de senaste 10-15 åren Så är det väl Bioware vi pratar om antar jag. Ja. Ja, Det är de som på något sätt definierar Hur ett västländskt rollspel ser ut nu för tiden ja. Och skillnaderna mellan dem ja, Är många fler än likheterna tycker jag i alla fall det är det. Mm. Du har ja, Det är mera storydrivet i japanska spel Alltså de har en, ett narrativ som är väldigt... Utmejslat så att säga Det ofta en linjär story, det är ju väldigt sällan mm. Man får Ja, det är väldigt linjärt mm. det, det är oftast väldigt Liksom För mig, det jag tänker när jag säger japanska rollspel Är att det är så nytt allting, hela tiden Nytt, man har ingen genkänningsfaktor I någon av världarna Nej. På något sätt. Det är ju, fantasy framförallt är väl känt för det att det är så här helt outrageously fantasirika världar och på något sätt känner man sig helt främmande för dem. Ja, man måste ju... Man, det är lite, lite det jag tycker i skärmen också med ett japansk Att man får lära känna en helt ny värld varje gång i princip. Mm. Men det, ja. det blir också jobbigt att sätta sig ner och spela fyra stycken på raken. Ja, det är väl det. Och jag har så svårt att ta till mig det där. Jag ser hellre... Alltså en slags mallhistoria som västerländska har. Alltså att man har postapokalyps, eh, mm. cyberpunk, du har fantasy och så vidare. Och sen små, små förändringar snarare. Mm. Du ser gärna att det... du har ett fantasy i Dungeons and Dragons-universumet eh, för att det känner ja. jag ganska bekväm. Där eller i kanske Dragon Age eller i liksom, Elder Scrolls-världen. De är väldigt lika varandra. Mm. De har ju. Men så att jag, jag tycker om igenkänningsfaktorn och att jag hellre... Ja, vad ska man säga? Det är lite som att antingen flytta in i en möblerad lägenhet eller ha en tom lägenhet med en bra planlösning och sen fylla den själv med saker. Ja, <laughs> du det, vad jag håller med dig. Ja, absolut. Så därför jag tycker om västländska lite mer. Mm. Och sen alltså typ karaktärer också. Att jag det känns som att det är när man möter folk i spelet. Okej, okay, liksom jag kan teama upp med en ork av något slag eller en bandit eller en för detta sjöröver eller whatever liksom. Men här är ja japanska rollspel mera någon slags Blåa kaninsebra figurer eller <laughs> kanske någon Uh, ja, Sumo-brottare från en Venus-koloni som tycker om risvin. Eller... <laughs> jag vet inte. Det är liksom, allting känns så bara off the wall. Alltså japanernas gränslösa fantasi är ju inte att leka med. Nej. Och jag ska inte säga att jag tycker att det objektivt sett är kast. Jag kan förstå varför man älskar det. Men det passar verkligen inte mig bara. Det är för mycket commitment som behövs för att ta sig in i det. Mm. Jag har svårt... Uh... Och sätta fingret på vad det är som definierar ett japanskt rollspel. man får ju nästan se om man menar japanska rollspel nu eller japanska rollspel då. Jag, jag är ju först ut med att erkänna att japanska rollspel har ju tappat alltså, riktigt mycket på senare tid. Ja, de, det känns inte som att de har åldrats med värdighetsgener liksom. För Nej, jag, jag måste ju säga jag tycker också jag älskar Sikkerhetsmanna. Jag tycker mm. att det är jättebra. Och Chrono Trigger tyckte jag var jättemysigt också. Och, men men sen, spelen Spelen som kom då håller ju fortfarande idag Om man skulle spela oja. dem igen Men som genre eh, Har det ju gått jävligt mycket ut för På sistone Jag menar, visst jag tyckte att Final Fantasy 13 Och Final Fantasy XIII 2 var helt okej okay, Men det skulle ju inte sätta dem i samma liga Som Final Fantasy 6 och 7 Och Chrono Trigger Och, och de här Nej, det är väl lite annorlunda mm. Nu får jag ju lägga in lite, lite disclaimer Så här att jag har inte spelat Persona-serien, jag, jag har spelat Ett Tales-spel eh, Tales of Graces F Som var ja, skittråkigt um, Utan det är ju Mestadels Final Fantasy ja, Sick of Mana, Chrono Trigger mm. här. Men <laughs> eh, Jag hoppas ju lite på en eh, Japansk eh, rpg renaissance Nu efter Nino så. Ja just det, det där Jag har suttit spelat det nu i två veckor jag är väl 40 i marin Det släpptes i fredags Hur bra är det egentligen då? Det är jätte jättebra mm. Det är liksom små grejer som gör att jag inte kan ge det absoluta toppbetyg Men jag gillar det så himla mycket Det känns... Jag får samma känsla som när jag spelade Final Fantasy 6, Liksom, back in the mm. day Det var ja. den här... Ja men, känslan av... även Sense of wonder mm. Det är en viktig grej liksom Ja, definitivt Och sen... Det är många som tänker att Ja, men det är ju bara för att det är Ghibli-stilen liksom. Du tänker bara på den grafiska stilen säger, Nej, men det är ett jävligt bra RPG där också mm. ja, Anledningen till att jag vill spela det Det är ju Ghibli-stilen För att jag tycker om filmerna så mycket Ja, jag det... tror att eh, man, kommer, man kommer för Ghibli-stilen Och stannar för att det är ett bra RPG mm. Jag hoppas på många saker i det som eh, Förmodligen inte är som de andra spelen också dock. Mm. Jag vet väl att det är inte turbaserad strid helt och hållet utan det är ju lite mera realtid. Det är lite är... lite ja lite både och. Okej, okay. kan man säga. Du, styr, du kan ju styra dina karaktärer i realtid och striden liksom fortsätter hela tiden. Men när du ska välja attackkommando och så här, då pausar spelet. Mm. Så det är liksom någon slags hybrid där okay. som är ganska. Trixig att läsa Jag kände nu Senast jag slogs mot en boss Ja men ungefär 40 timmar in Ja men okej 30 timmar in Då kände jag att Nu har jag koll på sitt systemet. Fan bra Så det är inte okay. <laughs> ja. Då så Det mm. tar lite tid men... Jag har fått tillgång till Sammons Nu Efter 33 timmar Ja Har jag fått mina första sammans. Sammons, Ja, ja det, är just, det är en stor grej I japanska Just ballspelar. Det här, ord man reagerar på Ja som är väldigt japanska om man tittar på alltså ja, uh, summons random encounters typ. uh, ja sån här jättestora feta limit break spells och sånt mm. som tyvärr inte är så fett längre för att nu är allting i tv-spel så jävla episkt mm. uh, när Final Fantasy 7 kom så var ju Knights of the Round summonen det var ju det fetaste du kunde se liksom. ja. det fanns inget annat det var bara jag vet inte hur lång det är om det i två minuter eller något sådant här här, men det liksom fanns ingenting som, jämförde, som kunde jämföras med det här. Nu är ju alla spel så jävla episka, så att, nu har jag har tappat lite. Ja, tyvärr. Ja, ja tyvärr. Men, ja, det... Sen har vi något som Kajtser, japanska rådspel också, som är väldigt mycket fokus på i Nino Kuni, och det är ju grinding. Grinding, ja. grinding, grinding. Alltså att gå runt. Du kan grinda i ett västerländskt RPG också men då handlar det mer om, om en, göra massa små uppdrag och sådär. Det är och lite mer varierat. Samla prylar typ och kunna köpa något fett vapen man hittar någonstans. Men Precis. det är inte så att det krävs. Nej. Det är väl också något västerländska spel gör ofta att anpassa svårighetsgraden efter ens level. Ja. I mm. japanska det är det ju att Ja. Du får, Du får. här har du världskartan. Innan du går vidare så ska du Spendera två timmar på det här fältet Och springa runt och slås mot samma fiender Om och om och om igen Ja, för att annars dör du om du går vidare Ja, ja. Det saknar jag i Västerländska spel ofta jag kommer, Det fanns ju tidigare Att det kunde verkligen gå åt helvete I Baldur's G2 till exempel Om man gick, gick in genom fel dörr så stod en Lish där och väntade med. Det ja. blev <laughs> väl tio spels Det är ju lite av det tråkigaste Med Elder Scrolls-spelen Ja. Att de skalar svårighetsgraden Det är jättesynt Ja, det. jag minns inte Om de gjorde det i de tidiga Daggerfall och sådär Men det började väl med Morrowind Om jag inte minns fel Morrowind är det första jag spelade Och där var det ju det i alla fall ja. mm. Det är ju lite tråkigt För man får aldrig den här känslan Av att vara så jävla övermäktig Nej, det är sant det, Eller ja, det man måste göra då Är att ställa ner svårighetsgraden istället mm. Men det vill man ju inte, för då känner man ju sig dålig Ja, ah, det gör ju inte jag. Jag sänker ner till minimum. Ah. <laughs> När vill känna mig lite powerful. Ja, ah, jag rollspel inte. Göra. Jag, vill, jag vill känna att det är jag, att det är mina, eh, alltså mitt jobb. Mina extra timmar ute på, på slagfältet som har gjort att jag ah. eh, kan ta den här bossen utan magi, liksom, utan bara använda attack. Eh, Aha, då jo. känner jag mig så jävla, grim. Jag är mig på något så enkelt som i till exempel Oblivion att. Om jag sköt en pil i ögat på en kille så kommer han springande med pilen i ögat Och bara halt, stanna typ, Och ska döda mig så Jag blev så förbannad att de inte dör så snabbt De vill, ska dö snabbt, så tyvärr kan jag inte ställa ner mitt eget liv Så jag också dör av ett svärdshugg, det skulle jag gärna gilla Ja just det Realismen, Det är ett, liksom. ett hyperrealistiskt rollspel Ja, det är vad vi har egentligen Med permadeath ja, det, hade det, ju, alltså det hade tagit år innan någon hade klarat det Det är därför jag tycker om traditionella rollspel också Just det. Riktiga penna och papper mm. där du, kan man ha du har spelat tre. mycket penna och papper Ja, det är egentligen där jag började Nästan, nästan innan jag spelade datorspel mm. Så att När det kommer till det, så därför kan man förstå Varför jag tycker om västländska rollspel också, tror jag, jag de i... de, alltså, de utvecklas väl på olika sätt Tror vi i alla fall, japanska och västländska rollspel De är liksom ett ja. De är olika genrer De ja. är liksom inte så att, att västländska rollspel var först och sen så gjorde japanerna Sina egna, Nej. utan Tror att de kommer de, kom. de kommer från olika traditioner liksom. Mm. Att, uh, det, alltså I Japan det Kom i plattformsspelen först Och ja. sen så tog väster liksom Efterrapade plattformsspelen ja. Något sånt förhållande är det ju inte riktigt Utan det är liksom en ja, Jag tror att västerländska rollspel är mer byggda På, på penna och papper och tärningar På det sättet ja, precis. Japanska, japanska traditioner kulturellt sett Vill väl egentligen berätta en historia mer Och sen ja Om man har en historia så bygger man ett spel kring det medan i västländska så har du ett har du ett pen och pappe rollspel som finns och så, och så eh, gör du om det till ett, ett datorspel. Ja men Baldur's Gate är ju väldigt mm. väldigt Precis mycket dice, man... rolls. Allting dice rolls det är allting dice rolls. Man väljer vem man ska vara, karaktärerna liksom. Mm, du får skapa din karaktär och liksom, Ja, men du, du helt enkelt, du sätter, du sätter grafik och ljud till ett penna och papper-rollspel nästan. Ja, i princip. Och sen liksom en eftervald värld, som man, eller ja, man väljer den innan liksom och sen gör man mm. ett spel kring världen. Mm. Och sen så är det lite öppnare oftast. Karaktärerna är någonting som jag har stor skillnad på mellan de olika traditionerna. ja. Skulle jag säga det, ja, Japanska rollspel är det oftast färdiga Karaktärer där mm. man, De ska man upptäcka världen som Man ska spela dem Och sen så ska man i västerländska ställen skapa sin karaktär Redan innan och medans man spelar också mm. Det gillar jag det japanska bättre För jag Oftast så blir ju en story Jag, tycker, jag gillar story som centrerar kring Den jag spelar som ah. Jag vill inte vara den, den liksom Random Nord Slash Ork Slash Elf Liksom vad som helst Som bara mm. har Dialoger dialog anpassade Liksom till att Om man är typ Man eller kvinna Eller vilken, vilken ras man är Ja just det mm, Ja jag förstår det Varför man tycker om det Jag tycker precis tvärtom mm. <laughs> Att jag, jag vill ju ha Jag sätter min karaktär i världen Och liksom Det är mycket, väldigt mycket som Förrän går i huvudet När jag spelar rådspelarna också liksom. Det är inte bara face value Från skärmen jag får utan jag tolkar in väldigt mycket. Man får ju tolka in väldigt mycket, mer. speciellt i, i då Elder Scrolls-spelen får man ju... Mm. Jag bygger man ju upp hela, alltså sin egen story helt i huvudet nästan. Mm. Medan i japanska rollspel så får du ju ofta allting upplagt på ett fat. Det här är, det här är våran story som vi vill att du ska ta del av. Du ska, inte, du ska, bara, liksom, du ska bara ta del av den och du ska inte skapa din, din egen story. Nej, precis. Det är lite det som jag känner essensen av rollspel är för mig att skapa sin egen story Jag vill liksom inte vara Cloud eller Squall Jag vill vara den jag vill vara för den mm. stunden mm. Det är därför jag ofta också spelar med många separata karaktärer. I Skyrim till exempel så spelade jag en karaktär i kanske 3-4 timmar sen så, nu testar jag något nytt. och sen så har jag liksom tre karaktärer jag kör parallellt med och går olika vägar så. Ah, Jag blir ju sån att jag börjar med en karaktär och sen så tycker jag att jag är för dålig Och så går jag ut på internet och kollar Vad är den bästa möjliga bilden från början <laughs> <att> jag, <ska. laughs> jag tycker ju om att vara lite kackig så där. Jag testade att göra någon dålig magikermit Som hon på med typ life magic Och bara kan hela och så ska han försöka ta hand om monster själv så, där. så nej Jag tycker det är lite kul att se det Det är ju lite tråkigt Eftersom till syvende och sist så handlar det ju alltid om strid Du kan jag aldrig bygga I princip aldrig bygga en karaktär som inte är duglig i strid Nej Det är väldigt synd det är ju eh, liksom Spel bygger på, på en, en slags progression Alltså att man ska ta sig från en, mm. en punkt till en annan Och det kräver ofta att man slåss Det är väl Fallout i så fall som gör det bäst Ja, Fallout eller Vissa Bioware-spel mm. mm, just det Inte, För, inte med, inte med effekt Nej, precis inte med <laughs> <laughs> Nej, det ska man skjuta ut, helvete <laughs> Ja, men det blev ju också mer action Än RPG ja, till slut det är ett action-rollspel egentligen Mer åt det hållet Precis. Jag kommer knappt ihåg hur ettan var Men visst var det mycket mer spelselement i det Nja, det var väl ganska det var, det var liksom lite friare Rent Alltså jag tyckte utforskningselementen kändes friare Eftersom man kunde köra omkring med sin Lilla bil på planetens yta Ja just det, på obebordda Planeter där det inte Precis. fanns någonting annat än berg Nej, och det var ju helt värdelöst Egentligen, men ja. det, det funkade som Någon slags Liksom, ja en illusion som funkade för mig alltså, Ja men jag gillar också det make får jävligt mycket skit I Mass Effect 1, men jag tyckte det var ganska kul Jag tyckte det var jättekul, jag har spelat det flera gånger mm, Jag har bara spelat igenom det en gång Jag är ju sån som spelar igenom ett spel en gång Och sen så rör jag det inte igen, förrän ja. kanske tio år senare mm. Ja, rollspel där. Jag har svårt att låta bli dem När det finns så många möjligheter mm. är, ja, De slutar ändå alltid på samma sätt <laughs> Ja <laughs> Visst har de i alla fall Ja, precis mm. ja. Nej, men det är ju ändå ja, men som massa fekt serien då till exempel. Jag menar, huvudstår är ju alltid samma. Mm, det är ju de små. Det. Ja, eller ja, du vet ja Paragon eller, eller renegade. Liksom. Men det mm. slutar ändå på samma sätt. Liksom. Ja, ja. Det är i princip samma sätt. Det finns väl några alternatändning i alla fall. Eller nej, egentligen inte. Det är bara typ vem som dör och vem som lever. Ja, jag tror det va, ja Det är väl. Ja, i två år hur mycket man har uppgraderat sitt skepp och. Ja. Och lite sådär. Precis. Två. Men så fick två i så bra. Det är jättebra alltså. Det är det. Ja. Det var liksom lite mer ja, tightare men tvåan. Och det kändes mer som ett riktigt rollspel ändå. Mm. Men tvåan ja. är ofta bra i trilogier. Vad det har inte den så var det. Vad sa ja, du? Det har en den att vara det. Det var det. Ja det har inte den att var det. Man finna ett koncept och sen så jag man skit av allt i tren. Jag har ju en känsla av att äh, Dragon Age Dock att det kommer inte tvåan vara det mest lysande spelet i serien Nej, det är definitivt inte det... det är ettan miles bättre Ja, alltså folk snackar om Att visst är karaktärerna som är i fokus Och relationer och allt det här Men jag har svårt att springa runt i samma stad I ett helspel Ja, nej det... Även om det är fantastiska det... karaktärer så väger det inte upp När omgivningarna är så jävla tråkiga nej det ska vara det, alltså, då måste man verkligen vara insatt i, i karaktärerna och ha. det kan ju vara mycket att göra mm. med att Dragon Age har ju blivit ett sånt franchise att det finns ju liksom eh, fiktion att läsa också om man vill. Och sen alltså, lära sig om karaktärerna och deras familjer redan från, innan man spelar det och sen så. Ja. Mm. Eller så blir det återspelnings världen när man läser böcker och sådär. Så ja, jag det är jag mycket kan sånt. Med det. Jo, men fan, ja, men det, vi känner ju båda folk som har spelat det här spelet säkert 20, 30, 40, 50 gånger. Mm. Jag spelade det en gång och sen sa jag nej, aldrig igen Ja, <laughs> nej det, ja, Vi kommer till det senare Vad jag egentligen tycker jag om Dragon Age sådär, men mm. Det är God, väl sådär. precis Det är väl svårt egentligen att säga Det går inte att bestämma vilken Vad som är bäst, japanska eller västländska rollspel. Nej, det är, finns för ju ingen objektiv skala vi kan mäta efter Utan det är each to is own på något sätt mm. Och jag kan ju egentligen inte heller själv säga vad jag, Vilken jag tycker är bäst Jag har ju valt idag lite att ta Japanska rådspel sida eftersom du eh, Inte alls eh, Nej, verkligen inte en grej <laughs> Men eh, Jag tycker ändå att eh, Alltså när man tittar på vad vi använder för kategorisering, av alltså RPG och Western RPG, jag tycker jag att de är lite klumpiga egentligen. De är så pass olika de här spelsorterna att de egentligen ja, de är väl rollspel då så att, egentligen, så att, men mm. det är svårt att hitta något som passar bättre ändå mm. men att de har så lika namn är, är oftast lite missvisande ja. det finns ju många som tycker till exempel att när någon säger att Dark Souls är ett VRPG så tycker de att de har fel för att det kommer från Japan Men Dark mm. Souls är mycket mer likt Ett western RPG Ja verkligen, det är ju bara att det är gjort det i Japan Som ja. gör det på. ja och kanske möjligt för svårighetsgraden Precis, Det är ja. det som de två grejerna <laughs> som gör att det skulle vara japanskt Ingenting, ingenting annat egentligen Nej Ett japanskt rollspel definieras ju Ofta av stilen mm. Mycket så Det är ju nästan alltid anime-stilen anime Bananklas och hår och Ja, ja. Men som du sa, elvor och massa konstiga sumobrottare från Venus jo, eller Ja, ja men liksom sånt Sen att karaktärerna i, i jag, jag kanske inbillar mig, men i åtta fall av tio är det inte tonåringar man spelar Nej I, i japanska spel Precis, jag, jag identifierar ju alltid med den eller de två, kanske tre karaktärerna i japanska rollspel som är de, de som är vuxna Ja <laughs> de, de, är, de är 25 Och då är de nästan gråhåriga Och har så jävla mycket life experience Och ah, du vet Ja <laughs> det... Annars är det typ, typ någon som är Lite dark och brooding yngling mm. Sådär. Eller eh, Också en yngling men som egentligen är, Istället är ett jättepepp och blond <laughs> Ja, precis De har mycket mer, är lite mer Satta i sten ja. Men det beror ju också på att det storyn är oftast satt i sten på ett annat sätt mm. Nino Kunni tar väl, tar väl det där till en extrem Där är alltså ju Oliver som har spelar, hur gammal är han? Åtta, liksom tio eller något sånt där. Alltså han, är, han är ju inte tonåring i alla fall Nej, ja, då blir är det svårt, svårt att ha En mm. liksom utköttad karaktär så. Ja, han är en, en liten pojke liksom. Mm det finns man har en karaktär man får en karaktär som ja man, han är han är vuxen liksom. han har lite såg lite lite såna lite såna han okay. så han han är vuxen ja han är vuxen då ja. Ja, han har moppermusse ja, jävligt konstiga ögon också stibu uh, stibu chimia han Åh oh, jävla ja han är riktigt jävla stibu du har, lite... har hamnat på den Tumblr-bloggen då då? Ja, <laughs> ja fan, jag, skulle, jag skulle nästan göra en bild på honom med Stibbo Chemias Det har inte, liksom inte, inte blivit liten skillnad <laughs> Jag måste kolla på det där Ja, men han är skitsnygg Det finns många snygga karaktärer i det där spelet mm. Men alltså, visst, i västerländska rollspel så har man ju en karaktär ofta också alltså som är stensatt Men det är oftast ja. mer en omständighet än att det är karaktären i Skyrim är man ju alltid the Dragonborn och i Fallout är man alltid Vault Dweller. Mm. Men de är väldigt olika personligheter ut efter. Man vet samma sak Hawk i Dragon Age liksom. Ja, just det. Så där kan man ju välja vem man är på mm. ett helt annat sätt. Dragonborn, epitetet i, i Skyrim tyckte jag var lite så där. Det var lite för löst upphängt liksom. Då tycker jag det funkar mm. bättre med Vault Dweller eller Hawk i, i Fallout och Dragon Age. Mm. Mm. Ja, Dragonborn ah, Jag vet inte, det kändes så De nystade inte upp det i Skyrim tillräckligt i alla fall Nej, jag gick ju det... inte runt och tänkte på att jag var The Dragonborn Hela tiden Nej, gud, nej. Men i Fallout det... vet jag hela tiden, jag är The Vault Dweller liksom. Precis så Där är det lite annorlunda det är det. Mm. Och Men... är ju Hawk Och Shepard är Shepard Men det är ju egentligen bara ja. Det är ju en satt karaktär som man sätter ett ansikte på i min ja, Det är inte attribut som är skrivna på huvudkaraktärens personlighet liksom, På något sätt Eller rotat i deras bakgrund på ett sånt sätt Men Nej. det är snarare omständigheter som driver storyn framåt Ja, precis I RPG, man kan ju inte liksom Undvika att vara Man är skål, man är krono liksom. Ja, även om du förr i tiden Kunde byta namn på dem, det går ju inte idag För att nu ska alla kräftare prata um, Just det <laughs> och jag, jag, jag gillar det för att jag, jag heter alltid Default-namn i alla I alla japanska rollspel ja. Nej, mm. men så, ja det är ju väldigt svårt då, Att säga om något är bättre Än det andra, det är, eller det går ju snarare Inte utan, men det finns uppenbara Skillnader mellan dem oh ja. Jag tror att det är. beror på humör för mig mm. Nu för tiden är det tyvärr väldigt sällan Jag blir sugen på ett japanskt hållspel För att de har ju gått ner sig Ja Jag kan ju känna att jag längtar till den estetiken Ibland, liksom i att jag Jag vill ha den här lite glättiga Myskänslan som RPG oftast erbjuder mycket bättre. Mm. Och, men då räcker det oftast ibland att jag äh, spelar lite Street Fighter. typ. Jag precis. bara roma den japanska. Ja. Jag vill ju ha mer äh, Chrono Trigger. ish mm. det har du, du har ju äh, anime-estetiken med allt vad det heter och, och så här. Äh, fantasifulla karaktärer och sådär. Men det är ändå ganska mörkt och, mm. och lite. Det är inte så tokglättigt liksom. Det är inte Secret of Mana nej, nej, där har man verkligen ett glättigt Ja, och det är inte Nino Ninokunny är ganska glättigt Till en början men... Vad kan man säga här om Zelda egentligen Link to the... ja. Face value så tycker jag att det ser ju ut Som ett JRPG på många sätt som alltså man tittar på grafiken och stilen liksom. A link to the past, eller överhuvudtaget Ja, Link to the past överhuvudtaget mm. Link to the past just är ju men det har ju mycket med 16-bits-grafiken att göra också. Ja. Men det är väl inte det är snarare ett action-rollspel kan man säga. Ja, äventyr, jag skulle nog kalla det äventyr. äventyrspel, av, ja. nästan. Och framförallt den senare spelen då, när det blir just att det här är top-down i links, eller Link Eller the Past, gör ju att det blir lite så här Final fantasy ja. vibbar på det. Ja, precis. Det, det har ju någon slags liksom Secret of Mana- Koefficient där om man säger. Sikrofman mm. man är ju inte heller i, i den bemärkelsen väldigt rollspeligt med tanke på att det är eh, liksom äventyr på det sättet istället. Ja, det är också. Det är, där kan vi snacka action-rollspel. Mm, där är action. action mm, för att det, därför tycker jag väldigt mycket om det också att det, det är liksom realtidstrider. Ja. Så då blir det lite mer åt västra hållet och lite mer åt action-hållet. Mm, precis. Uh, vi ska ju gå in lite mer på specifika spel tänkte jag, det kanske vi skulle göra nu. Det kan vi göra. Vi har ju faktiskt satt ihop sin lista mm -hmm. på tio spel var. Jag har listat mina tio bästa JRPG och du har listat dina tio bästa västerländska RPG. Ja, så det mm. blir en liten listgrej här. Alla tycker vi om listor. Precis. Det så, kan så. ju vara så att jag har ju förmodligen spelat de flesta spelen du har på din lista och du har ju förmodligen inte spelat de flesta spelen jag har på min lista. Jag kanske har spelat ett eller två av dem du har. Mm. Det kan ju bli intressant. Mm. Verkligen, men jag tror Jag ska se här om jag har något Det är nog något du har missat här skulle jag tro Ja, det, det, det är säkert, vara. men de stora har jag ju spelat liksom. För att det eh, är inte så att jag har valt bort Västerländska rollspel för att, eh, för att spela japanska. utan jag har ju spelat på. Ja. Jag gillar ju rollspel överlag liksom. mm. Jag bara kan inte bli arskt Att spela i <laughs> I just won't do it Jo, Nino och ska spela Ja, men det ska du, mm, det, det, det borde definitivt. alla göra Oavsett om man gillar japanska rollspel eller inte om mm. inte annat ja. bara för att det är så fint Och, och låter så bra och Ja, det kanske kan bli som en inkörsport Så jag ta hand om tar mig an JRPGs efter att jag klarar mig Snässpelande mm. Men jag tror att det kan vara en bra som sagt en bra inkörsport Till mm. att sedan fortsätta med kanske Final Fantasy Och mm. lite sådär Ska du börja med din plats nummer 10? Absolut uh, Här hamnar det uh, ganska nära Action RPG-genren också en annan genre då. Men jag har faktiskt satt dit lite fuskigt. Ett FPS-spel, eh, Deus Ex. Oh. Hamnat på nummer 10. Oh. Oh det är ju någonting med mängden dialogval och eh, möjligheten till olika lösningar och händelser som händer. Och det är väldigt mycket RPG-arment i det. Med eh, liksom dialogval och som sagt eh, open ended så att, och cyberpunk liksom. Varför görs det inte med bra cyberpunk-spel? Vi snackar original D6 nu Original första. D6, ja, inte ja. Human Revolution som jag tyckte var ganska kackigt Jag har ju Jag har ofta sagt att D6 är mitt tredje bästa spel någonsin, alla Oj. kategorier Och så hamnar den på nummer 10 för mig Ja, jag är lite precis Nej, men jag, jag hade ju inte ens <laughs> tagit med det på en RPG-lista för jag har inte tänkt på det för Jag vet inte om jag har tänkt på det som ett RPG men, jag, tror att, jag, jag tror att det hamnar hamna här nere för att det är svårt att definiera som mässigt så, det är inte ett klassiskt RPG Nej, det är det inte, men det fick komma med ändå för att just det är just så bra Det är så fantastiskt jävla bra Det är så mm. välskrivet det spelet mm. det var en riktig eye-opener Ja, oh, yeah. oja för... spelade igen för var det, två år sedan eller något sånt där Det höll ja. precis, precis lika jävla bra Mm jag har ett till liknande, alltså inte i listan då men också ett sånt action RPG-mässigt som jag kommer tillbaka till ganska ofta, Victor System Shock 2. Ja, det är ett spännande spel Är det det är det System Shock 2 där man börjar i en cell? Nej, man börjar det ettan? väl Det är kanske är ettan. Ja, jag tror man börjar det. i någon slags training facility där. Ja, Och sen så sticker man upp till rymdbasen och sen så går skitsnett. Rymdbasen och snett, det är det bästa jag vet. Ja. Har Systernshock och Bioshock någonting med varandra att göra? Förutom att det är samma... liksom. De kallade väl Bioshocken själslig uppföljare på något sätt. Mm. Jag, inte, jag, där. jag ser inte kopplingen annars än just själslig. Nej, kopplingen, striden, stridsmekaniken och sådär, man har ju olika eh, cybernetiska uppgraderingar mm. i Systernshock kan man få. Och sen så på samma sätt så har man eh, de här... Eh, Oh, Några bort vad de heter, men i bara jag i alla fall Ja just det De här olika mutationerna mm. Men det är väl inte på något sätt samma värld eller så Nej det tror jag verkligen inte Det skulle vara väldigt långa röda trådar i så fall Ja just det Men sex ja maken till ja, men så Amerikansk konspirationshistoria Får man ju leta efter Ja verkligen Och jag älskar amerikansk konspirationsgrej det är, häftigt. Ja, Men det är bara att första upptaget börjar med terroriststyrka som har, Eller terrest, terroriststyrka, inom citationstecken Som har ja. infiltrerat frihetsgudinan, det är skithäftigt Ja, det är, det är stark Tom Clancy bib liksom oh, yeah. Och det är CIA och FBI och, och hemliga organisationer Inom hemliga organisationer Och ah, ja. så... och sen cyberpunkmatta över det, hur ja. kan man inte älska det? Och just det här att man liksom redan från början på, liksom, det här, på ens huvudbas för Organisationen man jobbar för Kan liksom smyga runt Och, och hitta liksom, ledtrådar På att fan här står inte allt riktigt rätt till och Exakt det, Man belönas verkligen för att utforska Det här spelet mm. det, det, det krävs Det borde göras fler spel som det där ja. Alltså D6-3 var ju Väldigt bra också Men det, det, går, det har ju inte en sportmössa Mot, mot första spelet Nej Definitivt inte. Det är min, nummer tio då. Min, på min plats nummer tio så ligger Final Fantasy... Det kommer vara många Final Fantasy på det här. <laughs> Final Fantasy 10. 10 på 10 alltså. 10 på 10. Eh, början på slutet skulle jag vilja säga. Eh, det var här någonstans efter som det började. Det började redan här gå lite, lite utför. Det blev lite för... Eh, Ja, jag vet det blev lite för så här modernt japanskt mm. för mig. Jag vill ju gärna ha det här. antingen Steampunk som är i Final Fantasy 7 där det liksom det finns kanske vapen, skjutvapen och sådär, men det är ändå fantasy-ish eller fantasy mm. då som Final Fantasy 6 och Final Fantasy 5. 9. Här började det bli liksom jag vet, jag vet inte vad. Men fortfarande ett fantastiskt bra spel och det var ju så jäkla det var ju så jäkla stort liksom och det var röster och det var fantastisk musik och... Var det PS2 eller? Ja. Mm. Eh, det var det Det var det första till, till PS2. 10 och 12 kommer till PS2. Right. Så just det att det var liksom på en ny konsol med... Det var ju så jävla snyggt när det kom. Mm. Det är ju för alla Final Fantasy-spel alltid. Det är ju alltid det, nästan det snyggaste spel som finns när de kommer. Uh, är det... Uh... Är det Tien som är så här vattenästetiskt på något sätt? Alltså... Mm, ja, du, ja, precis. Det är liksom lite lite stränder och, och vatten och, och så. Här. Man har ju det här Blitzball-minispelet som är under vatten och, mm -hmm. och, och lite så här. Och det har ju en karaktär, Wacka, som är han är blitzball-spelare. Liksom. Han är brunbränd med bara överkropp och lite så här Hawaii, hawaiiansk. Ja, okej. Okay. Det är lite så island-theme. Men... Så, å andra sidan så är det också här som man plockar bort eh, öppen världskarta och allt det här som är så jäkla viktigt för mig i ett, eh, i ett rollspel. Ja. Ah. Eller ett japanskt rollspel. Ah, ja, det tycker man. Du, du får liksom ett bestämt antal platser du kan åka till. Du kan inte landa någonstans och springa i, någon, springa i något verksmassiv och oh, här var någonting och här var någonting. Det där alltså utforskningen överhuvudtaget är ju något som Rollspel ska bygga på Det ska det bara ja. göra tycker jag det, ja. det måste det göra Det försvann ju Ja det har man ju Mass Effect också Men märkte att det gick ifrån rollspelet Det är inte lika mycket utforskande i trean som det är i de andra Nej precis är det. Mm. Final Fantasy 10 Också väldigt, väldigt, väldigt intressant Levelingssystem mm. Med, jag kommer inte ihåg vad det heter Men man väljer Olika, olika vägar på och en stor, en stor jävla karta, liksom, som du Aha. väljer uppgraderingar på Och så leder de till olika vägar beroende på vad du väljer, så väldigt intressant Ja, jag, jag tror jag har sett kanske en timme gameplay, på Fantasy 10, när mm. jag kompis spelade Mm Inte typ Yuna, är, är hon med där? Äh, ja, det är väl Final t 10, ja ja. Mm. ja, just det, det stämmer. Ja, och... ja, men det är hon som är The Summoner Ja mm. och Tidus som är riktigt jobbig Ja Nej, nothing to do here, jag kan ingenting om det <laughs> Nej, men det var också här Det var ju när rösterna kom in I i alla fall fantasy-serien Som många som många karaktärer som, Om de inte hade haft röster kanske de inte hade varit så irriterande Men när de, åh, de är så gnälliga Och tonåriga Och bara Är de inte ganska, är de inte ganska dåliga på, på att välja Engelska röstskådespelare? Jo, det är också Det och tyvärr så får vi ju oftast inte välja språk utan det är ju alltid engelska liksom. Ja. Men, uh -huh. där... Det finns japansktal i Nino i alla fall. Det finns japansktal. Jag har valt jag började på japanska de första kanske 20 timmarna. Nu har jag bytt till engelska. Uh -huh. För att jag hörde att den översättningen skulle vara så jävla bra och den är så jävla bra. Alltså localis localisation-jobbet på det här spelet är helt jävla lysande. Ghibli är bra på det historiskt sett också. Mm, ja, de ja. röst. Skådespelat till Princess Mononoke till exempel Det är väl canon ja. verkligen Jag har nog sett den på engelska bara mm, har den på en på Annars har jag sett allt, alla andra på japanska Och inte på engelska tror jag. Mm. Eh, för, eh, Plats nummer nio Ja, nummer nio Där har vi då Dragon Age för mig det, jag, jag fastnade aldrig för Dragon Age riktigt På vi, nivån som vissa andra vi känner har gjort Nu är Dragon Age, vad heter det? Origins vet du Origins, precis Nej. första mm. där. Jag, har inte med några andra Jag har faktiskt lyckats få hela min lista Utan att ha något liksom ett att tvåa och så där. Mm, Du är ju inte som jag som har ja, Ett antal Nej, precis. Jag, jag, kommer, jag, jag kommer inte ha Mass Effect Och Mass Effect 2 liksom, så att. Nej, okay. Men här tar vi Så kan bästa. jag representera hela Dragon Age mm. Och det, Origins är ju det som jag tycker är bäst Det har välgjort rollspel på många sätt Intressant tagning på konventionell fantasy Med, med, med liksom lite mörkare Undertoner och sådär och BioWare är ju bara så satans duktiga på det de gör så. men ändå hamnar det lite längre ner på listan än många andra BioWare titlar. Så jag har fastnat mycket mer för. Jag håller med dig. Jag fastnat. jag har inte fastnat så mycket för Dragon Age serien. Nej, det är alltså karaktärerna är suveränt bra liksom ja. jättemycket där men världen är lite gråbrun tråkig mm. så där och jag tycker mm. inte att fiender och loren och sånt där känns där jävla häftig. alltså de här fienderna som på något sätt ska ha någon slags årsgrej eh, ja, liksom. Darkspawn Dark ja, mm. jag, jag, jag spelar nog inte ens klart Dragon Age 1, jag försöker inte minnas storyn för att jag tyckte att den var jag för mig att jag tyckte att den var inte ett sägande Ja, lite så ja, Det är ungefär samma känsla som när jag, jag spelade Alan Wake, jag tycker mm. inte särskilt mycket om Alan Wake heller inte Det Är, för att, är det okej okay att säga det? Får man säga det? Jag, jag vet inte. Nu är vi två i alla fall. Vi kan mm. vara två om det. det jag tyckte jag var så jävla på engelska och slåss mot mm. skuggor. Ja. Det var okej, okay, spelet. Ja, Jättespännande otroligt väl gjort det också. Men mm. alltså, det gav ingenting. Inte så väl bra som alla säger. Nej, det är färdigt. Har vi det. Yes, yes. skönt att och höra någon annan som inte hyllar det till skyarna. Nej, jag är more of a dead space kind of guy så. Mm. Ja. Men ja, Dragon Age där i alla fall. Det är bra. Jättebra, men inte lika bra som resten på listan. Mm. På min eh, nummer nio av japa japanska rollspel så har vi ett spel som du har spelat. Oh, Secret of Nej. Hey. Hey. Det har jag spelat i co-op till och med på SNES när jag var en liten en liten parvel. Mm, det, var med. det var ett spel som jag hyrde oerhört ofta. Mm. Jag hyrde väldigt mycket spel när jag var liten för att, ja, jag hade inte pengar att köpa spel helt enkelt. Nej. <laughs> Så det blev en riktigt bra helg var ju när man fick pengar för att gå och hyra ett eller två spelare av en helg Och så satt man med, med, med en eller två polare liksom och, ja. Eller tre polare och körde Och just det... Sikt of Mana Jag har ju spelat de första kanske tio timmarna av det spelet Så jävla många gånger Ja, samma här Och jag har klarat det, det en gång Ja, det jag har aldrig klarat det. <laughs> och det Och det är i efterhand på emulator. Ja, emulator är det jag har spelat längst på också mm. att Återbesöka liksom men Ja, man kommer in där Jag orkar inte riktigt spela klart Ja, det var ju väldigt skönt Jag tänkte tänkt att spela det igen Men så körde ju Anders Brunlöf och Tobbe Fix ja, Och Svampriket just. körde ju sin longplay Det mm. var perfekt för då slapp jag spela ja. Så där insåg det... jag Att det har rätt mycket brister i det här spelet Ja, väldigt mycket det, det har ett, men det var, ett, det var ett bra sätt att återuppleva det på. Det mm. det. Och det har ingen som helst djup i sitt system och sådär egentligen. Nej, det, det enda bra det har är ju att det är, liksom, det är nu, ja, realtid och man mm. slåss på reaktion snarare och får flytta runt sig, liksom lite mer som händer. Och det är jäkligt snyggt och det har jävligt bra musik. Mm. Det går inte riktigt att riktigt bra. Mm. Sikt och Toffman, plats nummer nio. Mm. Plats nummer åtta, Peter. För mig är... Eh, då ska vi se Never Winter Nights oh. Det är det första spelet att köra med Dungeons Dragons 3 edition regler Som är Just. något jag, jag har spelat väldigt mycket I traditionellt pen och papper rollspel Jag har aldrig spelat Dungeons Dragons uh, pen and paper mm. Jag har spelat det. väldigt mycket rollspel Men det jag har spelat fantasy har ju varit Drakred och demoner". Ja, Våran svenska av art där. Mm. Och det är ju inte alls, det går inte, det är ju inte alls samma Ja, nah, Det finns nog väldigt fint med Dracula-månader också. Det är ja, gamla, nu är det 91-års upplagan ja, och sånt där. Det är där jag senast spelat. Just det, är den. Ja. Mm. Med... Men vad är det för skillnad mellan eh, second edition och third edition eh, De. Åh, oh, gud, vad gjorde de? Var det då de gav sig från eh, stridsystemet, Takos stridsystemet som det hette? Tror jag i alla fall. Jag mm. spelade aldrig så second edition särskilt mycket, men det blev i alla fall. Mer användarvänligt, kan man säga. Så Baldur's Gate 1 och 2 bygger på... De bygger på precis det taco. To hit armor class zero. Det just, det. Det för. just det. För när man hade lärt sig vad som var en bra armor class mm. i Baldur's Gate här, så, så stämde inte det. Det i... ja, stämde inte alls. Nej, just nu ska man ha höga av istället. Mm. Nu ska man ha uppåt 25-26. Liksom. Just det, man skulle ha minus i, just. i de andra spelen. Och jag blev alltså, jätteförvirrad. Var... Jag trodde att jag kunde Daniels and Dragons. Nej. Mm. <laughs> Nej, det var, Men det var på det stora hela Mycket lättare Man sig in i det där också köpte böckerna också, det lättare. Sen så ja. var det ju Bioware's nya 3D-motor också. Det var väldigt eh, spännande Det var ett storskaligt multiplayer I Neverwinter Nights mm. Det fanns upp till 96 spelare kunde man vara i en värld Så mm. jag borde nästan göra en efterlysning här egentligen Det är någon som lyssnar som också likt mig hade in på modscenen i Neverwinter Nights jag var en av de som spelade de här Modifikationerna som var Persistent World, alltså små MMO kan man säga egentligen Och det hade jag polare som gjorde också, jag förstod aldrig Jag bara, men vad fan det finns i World of Warcraft Ja, precis. Nej, det här var faktiskt bland mina första riktigt så här långa MMO-upplevelser tillsammans med kompisar. för Vi spelade det väldigt mycket. Jo. Och det var ju, där roll man väl väldigt mycket mer på riktigt? Ja, lite mer så. För det fanns också in-game-spelledare som sprang omkring och var mm. almighty. Liksom. Så att det var lite... Det är lite som Ultima Online? Så. Ja, nästan så. Men mm. på en mindre skala och i snyggare. Vi hade i alla fall hysteriskt roligt med det där, för vi... Vi var ett gäng som liksom också spelade rollspel tillsammans så att vi var väldigt bra på att hitta på historier och hålla på att lära oss så lots of lulls var det under Neverwinter Nights tiden. Ja, det ja jag gillar Neverwinter Nights det var bra. Ja. Min plats nummer åtta då. Final Fantasy! Oh, det tror du inte. Nej, åtta. <laughs> du matchar siffrorna så här. Ja, Final det. Fantasy 8 på 8, 10 mm, på 10. Men sen, matchar ingen, sen är inget mer som matchar. Ah, okej. Okay. <laughs> Final Fantasy 8, äh, andra, det andra av tre till PlayStation 1. Det här kom, ja, jo, jag, tänkte, jag tänkte fråga. Det var det som kom efter sju varför? <laughs> Först kom sju, eh, sen kom åtta, sen kommer nio innan Nia, mm. ja, just det. Efter tio kommer elva, och så vidare och så vidare. Men det är väl där man är en Lionheart, va? Där är man skål Lionheart. Eh, ja. Det är lite på grund av designen som det hamnar så pass långt ner på min lista. Ja, vad är det för något? Det är typ gotiska slott och skinjackor. Nej, det är inte så mycket gotiskt och sådär. Det är lite, lite future... Okay, det är alltså ganska lika estetiken som Final Fantasy har nu i Final Fantasy uh -huh. 13. Jag uh, vet uh, ingenting. och så ja äh, men det är liksom uh, lite future och, och lite magi och mycket så här mycket kraftfält och mycket bl blåa ljus och, och så mm. Inte riktigt lika mycket i Final Fantasy 8, men uh, och så Renoa finns ju där som är som ja, uh, karaktär som ser så tråkig ut, hon är så 90-tals estetik hon har en sån här hon har liksom uh, typ shorts och så boots och så någon slags blå kofta på sig och så har hon en border collie som hjälp. Hon är inte ens en cool hund. Jag tror det är en border collie Nonsense. Jag kan inte hundar, men du vet så här vit svart eller vallhund liksom. Ja, inte inte jättecoolt. är det border collie är inte det Lassi förresten? Ja, det kanske det. Är. Ja, men någon slags, en sån här vit svart fårhund i alla fall. Som, de, som man alltid har på på bongården. Ja, alltså former Var inte det den här svenska serien, snoken? Var inte det en ja, svartvit hund? Ja, ja, just det, en sån hund. Ja. Aha. Det är inte så häftigt. Jo, men ja, nu är jag tvungen att googla det här nu så jag borde kolla. Är det sån? Det var en borde kolla. är väl någonting helt annat? Uh, ja, just det. Den är brun och vit, va? I don't know dog. Nej, jag kan inte. <laughs> I don't know dog. Nej men Fan 8 har hur som helst en väldigt eh, intressant eh, övergripande story. Och eh, kul med eh, ordningar som blir goda och, eh, och så här. Lite, lite vuxet eh, kändes det. Mm. Ja, det är Även ja, bra. Men eh, som sagt, estetiken tilltar de inte så himla mycket för jag vill gärna ha det här fantasy eller steampunk. I steampunk. I det var min plats nummer åtta. Plats nummer sju. Nummer sju för mig är kanske det spel jag har spelat mest och det vet ju alla vad det är. det är. World of Warcraft. Ja. Det, det, jag fick ta med ett MMO här ändå eftersom det är ju ett, i rollspelsgenren och det är västerländskt på det sättet. men absolut eh, Jag var tvungen att ta med det. Eh, det kan inte vara ett dåligt spel. Jag spelat i åtta år. <tills, Tills jag kände mig helt klar med det. Eller jag vet inte. är klar. Jag tror det i alla fall. Du har inte spelat Miss of Mad of Panera? Jag spelade med Panera, det gjorde jag. Gjorde du gjorde det? Eh, ja. Okay. Det spelar ganska bra tag Men ja. vi är inte till samma utsträckning som de tidigare Expansionerna Håller det fortfarande? Ja, alltså om man ser till idén och hur det är utfört utav Blizzard, När det gäller klassiska rollspelselement Som att eh, samla XP och guld Och prylar och, och jobba ihop med kompisar Så det blir inte bättre än World of Warcraft Så är det bara här har man ju ett västerländskt rollspel som tar vara på grinding Ja, verkligen Herregud. Som jag har grindat, samlat Björn I <laughs> Skogarna och sånt. för att ah. kunna köpa en häst. Och ah. ah, det är så bra. Ja, du, ska, ah, du ska ha 10, 10 eh, gorilla-tarmar. Eh, men det är inte alla gorillor som har tarmar. Nej, exakt. det är bara en på fem. Det är det är så. Jag kan ju förstå att det är inte är alla kentaurer som har öron. För att de kan ha blivit tarmar. Men de flesta gorillor borde ha tarmar. Jag och min kompis kom på en hemsk bakgrundshistoria till varför alla människor i Hillsbrad Foothills inte hade skallar. <laughs> För det är en hård quest som man ska in på någon så här farmområde och så ska man samla skalls. Men det droppar en på fem ungefär. Ja. Så det är någon hemsk sjukdom som sprids där. Deras skallar är så mosiga. Att... <laughs> så det är bara hud det är typ hud runt en hjärna och <laughs> och fi <laughs> men, men ja, det är klassisk MMO-grej men World of Warcraft, det är giganten. Det går ja. inte att inte nämna RPGs sammanhang tycker jag. Nej. Spelet som uh, gjorde MMORPGs helt fantastiska och, och förstörde MMO-RPGs ja. MMORPGs för resten av världen. Ja, det var kulmen var kul minut av hela genren. Ja, det ja. har inte ja. blivit bättre sen dess. Så. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det kan bli bättre. Nej, det måste hända någonting helt nytt. Mm. Guild Wars 2 är bra. Det är gratis och är ändå väldigt storskaligt och härligt att... Ja, det hade jag provat om jag var om jag hade haft en PC som hade ja. kommit. Jag har ju spelat jättemycket i War of Warcraft. Jag spelade ju riktigt mycket. Men bara fram till Burning Crusade då första ja. expansionen. Det, det var, var ju tiden. Molten Core och allt det här. Ja, det var den tiden som var bäst. Det, det var det fortfarande? Ja. Fortfarande. Ja, det var då jag verkligen raidade och mm. var med i en sån stor guild med 80 medlemmar och mm. Det känns, känns, känns, känns skönt att ha varit med när det var som bäst i alla fall. Mm. Ja, jag tycker det var som bäst då. Det var, det var fortfarande det var lite buggigt och lite konstigt och mm. sådär. Jag tycker om det spel det är sådana. Det, det får inte vara för slitat. <laughs> Okej, okay, nummer sju. Nummer sju hos mig. Final Fantasy. Here we go. Yep. Inte sju, är? utan fem. Aha, så mm. Jag gillar femman jättemycket. Det är ju fortfarande lite... Eller det har liksom inte Blivit det här magiska Som Final Fantasy blev sen i 6 och 7 Och, och sådär Utan det är fortfarande old school mm. eh, Både grafiskt Och, och storymässigt Det är väldigt rakt på liksom. Det är en pojke som, och hans Chocobo Som ska rädda världen Och kristaller och, och allt det här eh, Superklassiskt Men... är, det, är det fantasy mm. eller? Det är fantasy. Det är väldigt mycket fantasy. Men med airships och alltså så fantasy som det blir i Final Fantasy. Ja, airships är, det känns ju otroligt i RPG. Ja, det måste, det måste komma från Final Fantasy. Jag vet inte. Om det är någon som vet får någon gärna höra av sig. Ja, det kom, kommer kom nog från Hindenburg-kraschen. Men... Ja, just det. Det gick inte så bra. Nej. Uh, men Final Fantasy 5 har ett fantastiskt uh, bra och intressant uh, leveling-system eller klasssystem med jobs. Så du, ähm, uh -huh. ger, du samlar polykristaller som ger förmågan att äh, ge olika yrken till dina karaktärer som man levelar upp i. Wow. Och så får du olika skills beroende på vilket yrke. och äh, Sen kan du byta mellan yrken då som är bra på den. Du kan vara äh, men, äh, fighter, eller black mage, white mage, äh, dragoon, monk, uh -huh. äh, red, äh, red mage. Och så men det finns liksom inga sådana typ, snickare eller sånt? Nej, Nej, det <laughs> finns, finns Mimic och finns en samurai. Ja, oh, det finns en samurai som kastar pengar, man kan oh. se. <laughs> ja, men väldigt roligt. Alla karaktärer är helt uh, customizable liksom. Mm. Och du kan, du kan verkligen, verkligen bygga det precis som, uh, som du vill ha det. Det låter ju spännande. Mm, kan det, det är snes ja. Det är ah. Det andra tillsnäs. fyra okay. kommer Disney också. KKK. cool, cool. cool. Mm. Eh, väldigt bra. Och men väldigt klassiskt och inte jätteintressant story. Men tål och kikas på. Ja. Plats nummer sex. ja Plats nummer sex på VRPG-sidan är här skulle det egentligen läcka om jag bara säger HK47 och sen låter saken bero liksom. Oh. Men <laughs> Star Wars Knights of the Old Republic ja. är det är ett av mina det är utan tvekan det bästa Star Wars-spelet någonsin. Det är det. Och eh, ja, det, det tog till en helt ny nivå här. Mm. i Det här det, det la grunden för Mass Effect ska jag säga. Det, ja. alltså, var det tvekan. tvåan? Eller ettan? Nej, nej, nej, ettan. ettan. Första. Mm. Ja, mm. så alltså, det är ju så fantastiskt. Jo, men här har du ju hela det här. Eh, hela grejen med att du har en karta över eh, ett, ett speciellt område som i Mass Effect. Men du vet. Utforskar, utforskar du hela kartan så hittar du lite extra loot eh, Och det där De liksom handlade ut eh, Bioware handlade ut Hur deras framtida mm. spel skulle komma att se ut Verkligen Och sen i en helt utsökt Star Wars-setting också ja. Och man märker att det här är Star Wars När inte George Lucas har kört sina tjocka korvfingrar ner i Och bara mosat runt det till bajs Som har gjort senast tiden Utan Det här, det här är riktigt bra skrivet i en värld som förtjänar mycket mer. Jag är så pepp på det här med J.J. Abrams och allting att Star Wars ska få en, en, en liten ny reboot här utan Lucas mm. eh, diktator. Jag blir jätte, jättepeppad på J.J. Abrams. Mm. Det verkar jättegott Och sen 1313 också mörkare Star Wars. Just det. Som jag sa förra avsnittet, Star Wars mot Deadwood, det är min högsta dröm. <laughs> alla har alla dammiga mantlar och six som skjuter laser. Ja, det ska vara droger, prostitution och alkohol och <laughs> mord. Mm. Det skulle vara något i Star Wars universumet det. Ja. Men Knights of the Old ja. Ja, det hamnar för det är helt enkelt därför att så väl välgjort på alla sätt och vis. Mm. HK-47 och att det lag grunden för Mass Effect. HK-47 är alltså en eh, ganska rolig karaktär i det här spelet. Ja, kan vara bland de bästa karaktärerna någonsin. Roboten, mm. eller mördar-roboten HK-47. Just det. Eh, han är en så, sån oändlig source till roliga quotes. Ja, ah, han är fantastiskt rolig. Ja. Jag kommer, nästan så att jag måste googla hur han ser ut. Jag kommer inte ihåg. Eh, men han är, ah, han är så ond. Ja, ah, han tycker inte om människor egentligen. Nej, han hatar väl människor. Ja, okay. ja, meatbags. Just det, meatbags. Just det, så är den ut. Ah, ja, han är fantastisk. <laughs> yes. You're är meatbag <laughs> Ja, då har vi nummer sex för dig då. Nummer sex för mig. Där kommer det Secret of Mana 2. Eller Segen Densetsu 3, tror jag. Oh, jag är inte helt kanske. säker. Ett äh, spel som äh, inte som aldrig kom på engelska men som sedan medan har fanöversats så jag har spelat det då i, i ja men på emulator mm. fantastiskt bra här väljer du karaktärer du väljer mellan hur många karaktärer nu om det är åtta eller nio karaktärer så väljer du tre mm. men alla karaktärerna är med i storyn även om du bara spelar tre så du stöter på de andra liksom interwoven ja. storylines men det är ju schysst Mm det är Och mycket Ett lite djupare Stridssystem Än i Sikt of Mana Som vi är vana vid Roligare karaktärer mm. Det finns en som heter Kevin Som är en Beastman Som blir en varulv på natten Han är coolast oh. Han är, mm. är prins Tror jag från The Beast Kingdom Han är jävligt tuff Det låter häftigt Och Löjligt snyggt För att vara Super Nintendo alltså. Mm så det kan jag rekommendera Ja, det, men det finns inte att köpa till Våran västerländska utan det är emulator som gäller uh, Nej, jag såg faktiskt uh, När jag var på Level Up uh, Den här uh, New här i Malmö mm. Så spelade uh, Samson och Franky spelade det här Men uh, då var det på, uh, på kassett Jaha. Men det är väl någonstans piratkassett då, uh, Ja, exakt det, det, det, det finns ju folk som gör uh, Spel tills näst mm. Till exempel den här uh, revampen av Super Metroid gjordes ju av ett fan och sen sålde han det i kassetter. Ja, just det. Mm. Precis. Så det går ju att få tag på. Ja. Du kanske kan få tag på det till europeiska snes om du kollar runt det. Äh, inte riktigt där ändå, men med jävligt så Vi ska se. Meninom. Ja, men det här är ju här, Mana, liksom. Så det... ja. ja, i och för sig. Ja, du ser, mm. det är ett av dem jag gillar. Mm. Precis. Kanske på något. Mm. Jäkligt kul spel. Yes. Fem, halvvägs. Halvvägs är vi. Och mm. då hamnar vi på en uh, riktig Klassiker här, och det är väl så action-RPG som det blir Men eh, Diablo kände jag skulle få en plats här Ja eh, Jag kände säkert vi Diablo 1 här Ja, nu är Diablo 1, det får vara tvåan också antar jag, det skulle passa ungefär samma ställe mm. Jag tror att alltså, Min ringa ålder när jag spelade Diablo 1 Och eh, liksom nostalgiskimret Kring det då Gör att jag tycker att första Diablo är både Härligare och mörkare på något sätt mm. Tvåan innehöll ju en hel del liksom, Publik frierier i ditt materieflyttande element. Och, ja. Men det var ett kanonspel utan tvekan. kan mm. också två jättemycket. Bränslet tog däremot slut i trean Jag tycker trean var. Jag vet om det är jag som är äldre bara. Det måste mm. vara det. Jag. jag spelade igenom trean alltså första svårighetsgraden. Mm. Och halva andra med en karaktär, och sen så var det inte kul längre. Nej, det var som. Jag ledsnade ledsen liksom, jag körde igenom det. Men, mm. för... Det där brett kunde man ju bara köra om och om och om, ja. och, om och om igen. Yes, yes. Och där har vi också det, Blizzards små Buggiga spel, alltså Diablo 1 Dupa Ja. Dupa, det var så härligt Och, så, ja. <laughs> och sen så Multiplayer i så här, små former Och sen sitta på LAN och spela med kompisar Och uh, dra till cow level och, uh. ja. Nej, Det var så mycket som var fint med det där Kings, kings Sword of Haste Och oh. Oh, Guardiplate oh, yeah. of the Whale oh, yeah. <laughs> Det var viktigt ja, ja. Jag tror Diablo Demot till Diablo fick jag en av de första PC Gamer-tidningarna, tror jag. Uh -huh. Jag har faktiskt fortfarande, tror jag, hemma någonstans varenda nummer av typ de första två åren av PC Gamer, med skivorna. Wow. Med skivorna? Mm, ja. Wow. Om det är kvar, jag hoppas att det är kvar så att vi inte gjorde oss av med det någonstans. Du vet, någon mm. gång när man blev tonår, eller man, mm, i tonåren när man tyckte man skulle göra sig om allting. Ja, oh, för fan, typ, de jag, Typ att jag ja. sålde mitt Super Nintendo för att kunna köpa en CD-spelare. Jag gav alla mina he till ett loppis. typ. Mm, precis. Man var ju ja. dum i huvudet när man var liten. Det är något som jag ångrar så gruvligt, alltså he man är... mm, jag förstår ja. Men eh, i alla fall, eh, Diablo Demot. Eh, fick du spela ner till Butcher? Just. Jag tror att jag har spelat det jävla Demot 50 ah. gånger, alltså. Fresh Och sen är jag... Också, Diablo är också eh, det första piratade spelet jag någonsin fick på en CD-ROM. Oh. Annars var det alltid disketter, du vet Settlers och Syndicate ah, och alla de här liksom på en miljard disketter som man tryckte in liksom. Det var väldigt mycket piratkopierande av spel i min och min, när jag var liten. Oh, Ja, min också, men det var ju så, precis som med också disketter mm. Det var de här 20 disketterna för Civ 2 Precis, men så. här fick jag utbränt på, på en skiva, det var, det var stort Ja, alla hade en guy som mm. hade brännaren Ja, precis och sen så hade alla brännare så fast internet Och då var det inte roligt längre så. Nej, precis Ja, Men Diablo där i alla fall Det är mm. Blizzards gamla trokännare Den får vara med Ja, det får den Min plats nummer fem mm. Börja på F Final Fantasy Final Fantasy igen Alltså vi kan ju Jag sitter här och snackar mig varm Om JRPGs och sådär Jag har inte ens Skrapat på ytan av det som finns Utan jag har som sagt spelat det som Har blivit stort i väst Ja, men du Representerar ju ändå något mycket bättre än mig För jag har knappt ja. spelat något av de här <laughs> Hur som helst, Final Fantasy 9, Nian alltså? Ja, det var ju så Fantastisk eh... Alltså man blev ju så glad När de utan att den nian Och man såg eh, bilder Och filmer och bara sitt de tar det tillbaka. Liksom, till, det finns en Black Mage och det var så jävla... Det är så mycket fantasy. Liksom. Det här är ju inte steampunk någonstans, det är, det är rakt igenom fantasy. Mm. Och det är mycket konstiga karaktärer och lustiga miljöer och ja men Vivi är kanske den bästa fantasy karaktären någonsin. Den, li, den lilla, lilla Black Mage som är så blyg och så timid och inte tror på sig själv och, och bara växer så jävla mycket i det här spelet. Black Mage, det är de som ser ut som orko från himlen. Ja, precis. Ah. De som är den, med hatten långt när man ser ja. inte ansiktet på honom utan det är precis. bara två, svarta ja. ögon, eller två ögon i svarta under hatten. Exakt, och sen en rock. Mm. Ja. Vivi där, han är, oh, han är så fin. Bara, ja. bara den karaktären gör att det spelet kommer upp på plats fem alltså. Det är Playstation PlayStation 1 Till 1. sista okay. Så, mm. Väldigt snyggt för att vara PS1 mm. Och, och som, ja, som vanligt När det är Nobuo Uematsu Att det är fantastisk musik ja. Det går inte att komma ifrån Och ja Väldigt också intressant level Att man levelar genom, genom utrustning i det, Men... det är ju kul med Final Fantasy spel just Att de försöker ju komma på nya leveling Hela tiden Uh -huh. Så att det blir inte samma, det är inte bara det här att, ah, Level 1, level 2, level 3 och så får ni lite extra stats Utan du ska Ja, det är på uh -huh. olika sätt, materia i sjuan Och allt sånt där mm. Ja, det, det låter väldigt JRPG mm, det... Jag föredrar XPGP Ja, precis <laughs> Fallout 9 är väldigt mycket, mycket JRPG uh -huh. Men eh, fantastiskt fint Right. Och episk många sätt Nice Nummer fyra fyran det börjar dra ihop sig. Här mm. har jag eh, Baldur's Gate 2. Oh. Eh, där har vi den där gamla rollspelsnörden ändå och Dungeons Dragons. Mm. Det här är ju med otroligt kärt. Ja. Framförallt den här världen som också är med i Neverwinter Nights. Alltså det, Fairun heter ju den. Är det, sam det är samma värld? Ja, Baldur's Gate är, det, ja. Eh, är också en stad i landet Amn. Mm. Där. Och sen eh, Neverwinter ligger ju eh, uppåt Mm. Ja, inte riktigt Icewind Dale men alltså nedanför, Neverwinter är som porten till norra isvärlden som säger som The Wall. Just det, och Icewind Dale kom väl eh mm, det var i 2 va. Mm, precis. Mm. Men där har vi i alla fall de det el Minster, Neverwinter, Icewind Dale, Amn, Driftorden alla de här klassiska ja. karaktärerna och städerna. Det är stort och episkt och spännande och och bo. Och bo. Jag har <laughs> med i tvåan, eller är bara med ett? Äh, Minsk är ju med i tvåan också. Min bok. Ja. Men... Minst då med sin hamsterbo ja. Som skriker Go for the ice, boo! Ja. Ja, det är... karaktärerna är Episkt bra där också Men Det är nog så bra Som, som något Spel från Farun har blivit Det är nog det bästa taget i den världen Baldur's G2 är så stort Ja, det är det ja, Jag tror inte att jag jättestort. har klarat det faktiskt Jag har klarat det till slut, Jag gjorde jag Men det är ett mm. av de få sådana långa rollspel som jag verkligen orkat Kör igenom till, alltså när det gäller 80 plus speltimmar. Ja, det, ja, det är fantastiskt bra, tycker det. Det du. Ja. Och det kommer ju nyligen när du skrev ett till iPad och sådär. Det ska jag nog köpa och spela. Ja. men Jag hoppas att tvåan kommer också. Det borde vi göra. Det beror väl på hur bra ätan säljer, antar jag. Ja. jag har hört att ätan funkar jäkligt bra på, på iPad nu. Mm, sugen, Jag mm. måste nog spela igen. Jag har ingen iPad. ack <laughs> ack, ack men, jag har men varit kul att åter, återbesöka den här spelet. Jag har inte spelat dem sen, ja men sen när de kom. Ja ungefär för mig. Jag, jag plockar in och spelade bara skit två igen halvvägs ungefär och bara kikar igenom alla ställen. Och det mm. mest bara för att få känna att man är i färd igen. Ja det, det är fantastiskt stället. Ja. Men där var det ju det här taco dock, och det funkar ju bra också. Det blev rätt fort. Mm, taco. Jag blir hungrig nu. Taco Bella, Joakiero. Tack hej Ja, ja. Vi kör på din nummer fyra. Min nummer fyra kommer det nyaste spelet på listan. Kan du visa vad det, är? det? Då måste du nästa gång, Nino Kuni. Ja. Nino Kuni hamnar på min fjärde Och då är jag inte ens färdig med det. Ja, det eh, Och det har blivit man... bättre och bättre nu de tim senaste timmarna. Liksom. Det, det är nästan så att jag kan behöva gå in och, och revidera mitt betyg. Men eh, nej, så ska man inte göra <laughs> eh, Nino Kuni är. Ja men det är så fantastiskt vackert framförallt liksom Ghibli, Studio Ghibli estetiken då den här filmstudion som har gjort en av mina absoluta favoritfilmer var är Totoro mm. och Tonarino Totoro och ja men Spirited Away och alla de här. Alltså, det är så fint och Joe gör musiken bra, som är då. så bra och det är ett genuint bra. Japanskt rollspel som är jäkligt Old school som, alltså jag, får, jag får som sagt, som jag sa innan Jag får samma känsla som när jag spelade Final Fantasy 6 Och Final Fantasy 7 När jag var, var, var man tonåring ja. Ja. Det, ja. det är bara så här I mean, The sense of wonder, som jag sa innan precis Det är, bara, ja. det är nytt och stort liksom, Du har en stor värld att utforska och Du kan flyga vad du vill och landa vad du vill och liksom. Ja, jag vill ju så gärna sätta så tänderna det i det också det... Ja. Jo, men det ska du göra Jag ska nog köpa det så småningom för, ja. Du, ja. Kör det när du inte har så mycket annat spela För det tar ju tid det tar, Ja, det, det har ju tendens att göra det rollspel ja. Framförallt japanska Om man säger Rent generellt kan man väl säga att japanska rollspel Ofta har 60-70 plus speltimmar Riktigt, riktigt långa I, Ja, i, i bara huvudstoring liksom. Ja, precis Medan västerländska så. rollspel brukar man ju kunna spela igenom Kanske lite snabbare, men det finns ju Ska du göra allt så tar ja. det Ska man göra allt så hamnar man också 60 liksom ja Och så vill man ju kanske ofta ha eh, köras flera olika genomgångar om det, ja, men då mass effekter och så här. Det finns lite olika utgångar. Och så där. Precis. Det gör, men det gör det ju aldrig ett japanskt rollspel. Nej. Det slutar ju det alltid bara. på samma sätt. Ja. Du får ju i, i princip aldrig välja någonting. Nej. Du kan, Case in han, point. Nej. Det kan vara lite sådär att, Ja men någon frågar så Åh, Ska du hänga med på det? här eventyget? så svarar man nej Och då säger han är du säker? Och så svarar man nej så, Ja men du måste du göra och till slut så måste man svara ja, det är ja. Som, Så mycket får man välja i princip ja, Så so much för rollspel Eller hur <laughs> Ja, ja. Mm. Plats ja. nummer tre Nummer adress Där kommer vi till Giganten där och Mass Effect Och det är ja. Mass Effect 2 har jag skrivit där För det är ja. ju det bästa i serien Utanlekan. Utanlekan. Det är det ultimata ja. rymdrollspelet det är ja. ett, ett eget skepp, jättehärlig. Coverbaserad strid funkar verkligen svinbra. Det ja. känns liksom mer åtdraget och stabilt än ettan. Liksom muttrarna är åtdragna så att säga. Mm. Känns... Men de har lärt sig liksom ja. äh, med ettan och så har det blivit tight så in i helvetet. Väldigt tight. Det känns stabilt. Mm. Det är, resurshanteringen är enkel och bra. Det finns jättemycket att utforska. Och sen är det Bioware, Bioware, Bioware, Bioware. Ja, liksom hur mycket som helst. Deras manus, art direction, dialoger. Ja. Deras aliens och allting som de har gjort. Det... Salarians Ja, jag älskar Salarians De är så fina. Ja, jag älskar alla. Elcor. Ja. Gud. Ja! <laughs> El Hanor. El Hanor. Ja. Elcor Shakespeare. Jag skulle, skulle prösa för att gå på en sån. Ja. Play alltså. <laughs> Borde egentligen sätta upp en sån, ett gäng nördar. Och sen så... Klart, så Co cosplaya och sen så att du köra typ Mittsommandats dröm. Man får vara två stycken för att kunna bli en LK. <laughs> ja, just det. Ja, de, de går i man får vara som liksom en hästkostym fast då större än ja. man får vara på styltor liksom. Man blir den här stora konstiga klumpen som typ <laughs> är typ elefantliknande. Ja, en föreställning skulle vi se ut utan tvekan. Sen <laughs> skulle aldrig någon komma tillbaka. Nej, nej aldrig mer. Nej. Men det, så där är vi Mass Effect liksom. Det är, det är Mass Effect Vad säga med? det är otroligt populärt. Det är ja. Så jävla bra är det. Det, det håller vi ju säkert Alla som har spelat till med Ja <clears throat> På min plats nummer tre Om du var mm. färdig Så ja, har det. vi Inte något som börjar på F oh. <haha> Då kan du nästan kanske lista ut Vad det är mm. Nej, Nej jag fick på förra något... ja. eh, Plats nummer tre Chrono Trigger ah, okay. det, är, alltså det är ju nästan Det är ju väldigt likt ett Final Fantasy <laughs> Egentligen Mm. Och det är, mycket, det är mycket av samma folk som har varit med och gjort det och, och sådär. Det är väl någon slags Dream Team har jag förstått det som. Ja, just det. Eh, som de satt ihop för att göra det spelet. Och det blev ja. ju så jäkla bra. Det här har jag eventuellt lärt mig eh, på Retroresan. Mm, det kan vara så att jag har gjort det också. Det kan vara, ja. kan vara Samson som har där in och spökat. Eh, men eh, alltså Kronos Riker, det är ju... Eh, det är så jäkla tight det här spelet liksom. mm. uh, Och det börjar så jävla bra Och det är tidsresor Som inte blir uh, Det blir inte så jävla mycket Du vet uh, Logiska fel som det brukar bli mm. Det finns ju såklart, det finns alltid Nere tidsresor jo, Men, ah. Jag menar, alltså det är bara det att man kan åka till The end of time Oj. Och till uh, Alltså det är inte så att du åker Från 80-talet till 50-talet liksom, Tillbaka till i stil Utan det är liksom Tiousentals år fram och bak och liksom mm. dinosaurier och sen fram till eh, i framtiden med, med robotar och rymdskepp och sen bortom det när den världen har förstörts och är en ny värld liksom har skapats. Ah, det är så fantastiskt. Det är ju våldsamt ambitiöst om inte annat. Och det att är... de får det att funka så bra så ja. det är så här genom eh, liksom erkänt jättebra så. Ja. Bragd minst sagt. De har två av mina absoluta favoritkaraktärer i uh, RPGs någonsin. Den första är Robo. Robo mm. som är den jätte, jättesnälla, jättefina, jättegrymma uh, roboten. Mm. Uh, och den andra är ju Glenn. Fast han heter... Glenn? Ja, han heter, han heter Glenn <laughs> egentligen. Men uh, han kallas för Frog. Aha. Den här grodan eh, som var en, en människa som var en, en riddare som blev förvandlad till en groda och blev disgraced. Och, oh, alltså det finnas det i hela det spelet är eh, när han får upprättelse. Ja, oh. oh, det, oh, det är så fint. och man, Tårarna rinner och, oh, wow. ja, det, och hans, hans låt är så bra. Hans eh, frogs, ja, men frogs theme från, eh, från Chrono Trigger är så fantastiskt. Om, om Joel som ska klippa det här har, har lite vett så, så klippar han in en liten lite snutt av det, tror jag. Ja, oh, mm. det, det gör han de nog säkert. Koron ja. i alla fall. Plats nummer tre. Jag har spelat det lite också. Är mm. inte många timmar in, men jag vet att det är ett för oss där. Och det kändes ju bra. Mm. Och det är mycket ond, bråd, död och ondska och så här, ganska mörkt. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Definitivt. Ja. ja. som är två? Nummer två. Uh, lite kommer vi in här. Första, och det är det också det enda som representerar det, men det, är det bästa i serien är Morrowind. Ja. Morrowind tycker jag är bäst fortfarande i Elder Scrolls. Även om är det Oblivion och Skyrim är mycket snyggare. Ja. Men Morrowind var... Det var det första Elder Scrolls och på ett, liksom ett bra sätt verkligen introducera en så här sannoliken märklig och främmande miljö. Mm. Det är det första jag spelade. Det, det har jag ju sagt tidigare att jag tycker att... Uh, Japanska rollspel är ofta svåra för att det är så här. Väldigt konstiga miljöer och karaktärer och allting sånt. Men Morrowind på något sätt funkade. Det för att de. Det byggde ju ändå på. Det hade en förankring i både Arena och Daggerfall tidigare, liksom. Mm. Att det kom från den här fantasy och att nu åkte man till Bosmer Hur heter de Bosmer? Uh, Dark Elves. Uh, ja. Säg Dark Elves istället uh, som jag uh, pratar Men. <laughs> Dra drawerna, liksom... fast det inte drawer Precis, ja, typ drawerna Men deras liksom där med sådana här stora svampskogar Och de här asballa ja. silt siltstriders Som man kunde åka på, de här stora Skalbaggarna liksom. det kändes Just... Ja, det var mycket mer uh, Craziness i det spelet ja. Än i senare Väldigt mycket så, men ändå uh... samtidigt så var det ju små klickar Med kolonier av mänskliga städer och sånt där Och mm. ändå så var det inte så främmande Arkitektur och sådär så att Det, det känns som en väldigt bra ekstra. blandning Och det är framförallt Ja, första riktiga 3D-spelet med The Scrolls Och alltså Vansinnigt eh, liksom estetiskt Bra mm. överhuvudtaget Jag får nog hålla med Musiken. om att det är det bästa eh, I serien Ja det, det kan ju också ha att göra med nostalgi Visst Men eh, alltså Oblivion-motorn Oblivion överhuvudtaget Är ju så satans ful Om man tittar på mm. ansiktsanimationer och sådär. Mm -hmm. Det är verkligen bara Butterface Butterface, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det ser för ut men, men det är fantastiska miljöer Och, och, och ja, omgivningen Men karaktärerna ser inte bra ut Nej, inte alls Och sen Skyrim är ju fantastiskt bra också Jättebra spel, men mm. Morrowind Har någonting speciellt alltså. mm. Och därför får du på plats nummer två Det var större Hjälpigen. skillnad mellan olika ställen och, så här och inte? Där. Ja, det var det Och hela den här grejen med att man fick Verkligen besöka en annan värld Medan man ändå så hade liksom foten i den här fantasyvärlden mm. som ja, Daggerfall och de bygger på. Mm. Ja, det var häftigt. Det är häftigt. Väldigt. Så det får hamna där och få representera egentligen allt Elder Scrolls. För jag älskar Elder Scrolls så mycket. Ja. Spännande med Elder Scrolls online. Oh, Gud, det jag är ju så orolig för det där. Tänk om det skulle kommit för tio år sedan. Då hade jag... Svimmat av lycka. Ja. Men jag, jag, är, säga... jag är orolig. Jag är ja. försiktigt optimistisk. Vi får väl se. Jag är väldigt cynisk över mårshangen nu. Mm -hmm. Så att det är svårt att vara pepp på det. Ja. Vi får se. Ja. Nummer två. Nummer två. Dig. Nu kommer det. Final. Oj, blåste jag mig Jag kan ju gissa de två som är kvar egentligen. Men, det... ja. <laughs> men jag har ju dem inte på, i den ordningen som. Som de flesta brukar ha. Nej. Final Fantasy 7 är mitt Aha. näst bästa jRPG. Cool. Ja. Eh, kanske för att jag inte började med Final Fantasy 7. Mm. De flesta har ju det som sitt första Just Final Fantasy-spel. Men det har, inte, det har jag inte... Fan, jag har blåsat i micken, märker jag. <laughs> det är inte så bra. Eh, men eh, Final Fantasy VII, ja, men det är ju så fantastiskt på så många sätt. Så jag har ju att man börjar i den här stora staden Midgar liksom, och, mm. och man tror är att man ska komma där hel och helt plötsligt liksom, så bara blir det öppnaste upp och blir en så jäkla stor och fin värld utanför Midgar mm. uh, och det är en av de bästa skurkarna någonsin i istället för att uh, det är steampunk det var jävligt häftigt liksom. du har Summons, och Knights of the Round för fan, och Omni Slash, Limit Break och Sid är med och är, det är den coolaste Sid Någonsin i ett uh, Final Fantasy-spel Han är ju han är med i alla Final Fantasy-spel exactly. alltså, det, är, det är en karaktär med Som heter Sid i alla Final, ah. Final Fantasy-spel Och i sjuan så är han ju så jävla cool Och har här flygplanet och slåss med spjut Och eh, cool. Sen kapten på Highwind Flygskeppet och så sådär ja, det, de, det är nog det enda Final Fantasy Jag har spelat i någon större utsträckning ja, och, jag spelade det på PC och, Oj, jag har hört att den är jättedålig Den portningen Kanske den var ja. det kan... Kanske bidrar något till det. Men jag spelade i alla fall 15-20 timmar. Du kom till dödsscenen och sådär. Jag tror det. Jag har lite folk i ja Så magiskt. Fan, det var så kul. Vad ska jag säga? I princip alla har spelat det och alla vet precis hur bra det är. Så vi lämnar över till ditt bästa. Mitt absolut bästa spel. Det är säkert många som har väntat på det. absolut bästa västländska rollspel skulle du säga. Eller det bästa rollspelet någonsin. Till. Alla konsoler och alla möjliga portar liksom. Mm. Och det är Fallout. Utan Ett. tvekan. Ettan. ettan. Det är ettan som står mig närmast. Det är, mm. Tvåan är större och roligare. Men det är, det är någonting med... Är ungefär som alltså att jämföra Half-Life och Half-Life 2. Att Half-Life hade en sån här wow-känsla också som Fallout verkligen hade för mig. Mm. Alltså det går inte att reproducera den hur bra uppföljaren än är. Jag, jag har nog tvåan som störst faktiskt men det är för att jag inte klarade ettan innan jag spelade tvåan ah, utan okay. jag provade på ettan lite igen och sen spelade tvåan och då tyckte jag att det var bäst jag spelade ettan fanatiskt och sen spelade tvåan lika fanatiskt men ah. när jag, när jag ser det i efterhand så här så nostalgin för platser som the hub och junktown och shady sands och så där det, den är så stark alltså det är, jag känner inte riktigt samma nostalgi och mm. liksom ursprungskänsla mm. för tvåan som för ettan det, det Fallout är bästa rollspelet någonsin. Jag spelar fortfarande ibland. Liksom. Ja. Jag kan komma tillbaka till det när som helst. Mm. Det, går det att få funka på en modern PC? Ja, man får köra dos va? Just det. Ja. Men det, det här är också någonting som bara snälla gör det till iOS. Det skulle nog funka jättebra tror jag på, på en iPad. Ja, det hade varit häftigt. Mm. Uh, ja, det är så fantastiskt. Alltså, första gången man sprang på Brotherhood of Steel. Mm. Ja, klart. De var bärdas. Och, mutanterna och sen eller det stack ner till nekropolis till de här jävla ghouls. Ja. Jävla var creepy då. Är det ettan eller tvåan han är med som har träd som växer i huvudet. Det är, det är väl tvåan. Ja, det är tvåan. Tror jag han är, han är lite större där men han är i, fin. i i första spelet är han med också. Då var ju så ut av Richard Dean Anderson här för mig. Oj mm. <laughs> eller Jack O'Neill cool. Jack O'Neill Ja. <laughs> han är nästan med Jack O'Neill för mig eftersom jag tycker om Stargate så mycket. Ja, just det. Men ja, nej, han är MacGyver det är han. Mm. Eller så är han-mutanten i, i Fallout ja, precis. Men där är det i alla fall Fallout är Det är bara så bra det är, jag, jag kan inte säga så mycket mer Det är det bästa, mm. bästa vä Västerländska rpg någonsin ja. ja, så många av dem Hade jag listat bara det bästa RPG någonsin Så hade ju många av dem du har tagit upp nu hamnat på min lista också hade, ja. Många Final Fantasy hade ju fallit bort Ja <laughs> För nu kommer vi till det sista Final Fantasy på min lista. Ha, som också är ja, men mitt bästa. Eh, det här är mitt bästa RPG. Eh, oavsett. Eh, gen, ah. Alltså oavsett Japanstället. Ja, men du ser, då är du ändå på den sidan liksom. Mm, precis. Ja. Och det är Final Fantasy 6. Ja, förstod det. Eh, det är mest. Jag tror att det är karaktärerna som gör att. Som jag fantasy Final Fantasy 6 så jävla, jävla bra. Mm. Uh, och det är inte ens alltså den bästa karaktären är ju inte ens en spelbar karaktär utan den bästa karaktären är ju Kefka, som Ja, jag har hört namnet. Förmodligen är min favorite bad guy någonsin i alla spel. Oj. Ja. Han är så och han är han är lite så här, han är lite joken ond. Ja. Är liksom, some people just want to see uh, want, want to watch the world burn liksom. Just det. Han vill bara han, han döda alla, tar över världen och bara döda alla liksom. Det är det vad han vill göra Han är bara helt jävla galen Han har inget Det är inte så här han, har, oh, han, någon, han är någon klon Eller haft någon svår barndom eller så. Han är bara så jävla ond ja. <laughs> Och bara njuter av det liksom Det är svårslaget när det gäller bad guys Jag gillar sånt mm, jag Oftast så är sådana här origin stories för bad guys Ganska kackiga Och så yeah. gör man istället bara att det är, han är en psykopat helt enkelt. Ja, han är bara, ja han är bara psykopat Born wrong Mm och han börjar liksom, jag menar fan, vi kan ju spoila ett spel som är hur gammalt som helst. Mm. Men han börjar ju liksom bara som generalen under kejsaren liksom. Och man tänker att ja, men det är kejsaren som är liksom the big honcho, the big bad guy. Men nej, det är käfka hela tiden liksom. ja. Man tror att käfka är någon slags liten general som man ska göra sig av med och sen, sen ger sig på det stora liksom. Nej, det, det är han liksom. och, fan bara det att hela världen förstörs halvvägs in i spelet och du får spela en helt annan värld det, det är ju coolt alltså det är jäkligt häftigt och allting annorlunda, alla städer liksom är, du vet, vissa städer är raserade, andra har försvunnit helt och hållet, kontinenter har brutit samman och sådär det... ja ja, det låter ju otroligt jRPG ja. <laughs> de, de är bra på det där med storvulet liksom, ja, och, också. och ja. episka saker det är, lite ja. mer, det är oftast lite mer nedskruvat i, i västländska. Ja, precis. Det här är inte Down to Earth någonstans. Nej. Och det är... Ja, bra levelsystem här också med espers. Man har olika kristaller som man lär sig olika förmågor av. Och så byter man dem mellan karaktärer och sådär. Mm. Och ofta att karaktärerna har speciella förmågor, det hade de ju inte så mycket av de tidigare spelen, utan du har då Sabin som är en stor kampsportskille som han har sån i Blitz, där man, nu får, där man faktiskt kan, jag tror att du kan slänga in en Hadouken och så gör han en nästan en Hadouken faktiskt. Alltså du Häftigt. har knapp, knappkombinationen liksom. För, ja. eh, långa knappkombinationer för hans specialattacker och så här. Hans, Down, hans, down, forward, forward, punch. Mm, hans bros, Och så hans brorsa Edgar som kör stenhårt på Tools liksom och så har så här motorsågar och, och borrar och... Laserkanoner och grejer. Ja, det, cool, cool. Äh, Terra, ah, fantastisk karaktär också. Äh, Huvudkaraktär då, den, ah. En av de bästa kvinnliga huvudkaraktärerna någonsin. Hmm. Häftigt. Ditt, och musiken. Ab Förlåt. Ditt absolut bästa RPG alltså. <laughs> ja, musiken. Oh. Musik. Är det samma... Uh, Nobu ja, det är Nobuo Uematsu. Nobu okay. Och det här är nog den bästa musiken någonsin också. I ett, äh, i ett rollspel skulle jag vilja se. Ja, där är så svårt. Jag har inte tänkt så mycket på musiken i mina spel. Fallout. Det är det ju mycket mer bara ambience men det passar mm. ju med, med sättningen på sätt och vis. Mm. Det, det är rätt mycket ambience i västländska rollspel överhuvudtaget. Oh! Det är bara Morrowind som man fläskar på riktigt ordentligt. Mm. Där är det, och Mass Effect har ju också, det är Cliff Martinez som har gjort det nog, tror jag. Det kan ju nog vara. Mm. Alla fall, tror ni i mm. Men, men medan i de japanska rollspelen är ju alltid det här superepiska orkester, liksom, storvulet. Ja ja. Ja, så är det. det. är lite mer nedskruvat i västerländska. Mm, lite, lite. Ja, Diablo också fan. De där klassiska Diablo-bymusiken. Stay wild and listen-musiken liksom. mm. Men det är också liksom, det ligger lite i bakgrunden, men ja. den gör så jäkla mycket. Mm. Den är bra riktigt. på det, det är Samma Starcraft. Riktigt bra musik. Ja, gud ja. Det är det. det var vår ja. lista. Vår lista. Det har ja. varit väldigt mycket listor här, men det är ju kul ändå att vi tar igenom det här. Det här Jag är väl vi, en... Eh, ja. Rätt komprehensiv lista över vad som är bra rollspel Precis, det är ett långt avsnitt idag Det blev ju det mm. Och vi är inte klara än Nej, det, du, du och jag är färdiga mm. Men vi ska ta och lämna över det här ämnet Till våra som vi har på mm. trade Niklas och Joel, den andra Niklas och Niklas Defär, Som sitter i Frankfurt just. Och De Joel få... som sitter hemma med gissningsvis gnälla lite på japanska rollspel eller västländska, vi får se. Jag vet inte vad deras affiliation är riktigt Nej, här. Jag tror väl inte att Niklas är så mycket för japanska rollspel. Jag är inte säker. Vi har inte en aning om, om hur det här kommer att bli, men vi gör så att vi lämnar över till dem. Så, ja, så får de sitta och vara lite syliga över spelen här så får vi se ja. hur det blir. Varsågod. så är vi tillbaka och rundar av. Ja, varsågod. Ja, hej, och välkomna till vad vi vill kalla gubbhörnan. Det är ju då gammelgubben som ni har här, Joel. Och med mig har jag ju surgubben från Tyskland, Niklas. Hej Niklas. Hej Joel. Hur står det till en dag som denna? Skit som vanligt, sker du själv. Jo då kan jag inte klaga för mycket Knallar och går Så att, äh, bilen går bra Ja ja ja Jo så det så att jag och fruken var i Thailand Förra, förra vintern var vi. Ja, äh, var hon någonstans Ja, förlåt uh, ja. Uh, Vi skulle prata västerländska rollspel Mot uh, österländska rollspel idag Mm, precis uh. Och vad står du i denna viktiga fråga? Ja, helt klart på den västerländska RPG-sidan För att, att Ska jag säga Vänta, jag, jag gillade verkligen japanska RPG när jag var yngre Men Det kom en vändpunkt Jag tror det var kring Final Fantasy XII Då det kändes som att Fan, jag har, jag har spelat det här förut Det här har jag kört tusen gånger förut Det var den någonstans det vände Jag hade ju den uh, Ungefär samma samma kova Fast jag tror jag Tröttnade där runt 10 någonstans. Final 10 var väl det sista som jag körde igenom, nästan hela i alla fall. Var det på grund av Tidus? Mm, nej, jag vet inte. Jag tror hela genren blev rätt trött, för min del i alla fall. Mm. Jag, det var liksom... Det blev lite för mycket samma kaka igen. Ja, men den... ja, precis, precis. Jag menar, Även om det är gott med, med palt Så vill man inte äta det varje dag liksom. Nej, precis Inte för att jag har ätit palt och vet om det är gott ens, men... <här> Inte jag, ah, jag äh, heller, men, men, <här> men, men det är en bra liknelse Det är en mycket fin liknelse Ja uh, jag, inte, jag, jag känner att uh, Jag kan fortfarande uppskatta äldre GRP som ja uh, de Äldre Final Fantasy-titlarna upp till uh, Förutom åtta så upp till nian Jag hade också problem med åtta det var så... Det kändes som att, ja, vad ska säga, det var liksom David Bowie The Game på något sätt. Alla var verkligen superandrogina och det var, det, var, det var bara skumt liksom. Jag, jag har så minnen av att jag tyckte det var så jävla däppigt hela det spelet. Det var liksom ja, bara det downer. Det kändes som en lång uh, My Chemical Romance-låt på något sätt. <laughs> <laughs> ja, nej. Anledningen till att jag fortfarande kan uppskatta de äldre tror jag inte bara är nostalgi, utan det är för att när Square gjorde Final Fantasy VI hade de inte den tekniska möjligheten att flippa ur lika jävla mycket som de gjorde i senare spel. Mm, jag började på Final Fantasy 7 och har till och inte spelat genom hela sexan igen. Aha. Uh, men jag tror också det är mycket för att jag just började på sju och känner liksom att vad fan snackar mm. alla om? Åh, oh, ja, sju, är så tuff och jag är så hipster och... Uh... <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Jag har okay, aldrig du... kommit in i det. Nej, det var den någonstans att fancy Fantasy känna sig jävligt pretto på något sätt. Uh... Så att säga, livsöden och skit liksom. Ja, jo. Nej, men uh, anledningen till att jag, liksom, att jag verkligen älskar västerländska rollspel är att man har så mycket större frihet. Alltså, där kan man snacka om rollspel uh, som faktiskt är ett rollspel. Jag menar, du väljer allting själv i princip. Du Absolut. kan välja namn, utse, Okej, okay, namn kan du välja i Final Fantasy, men du kan välja utseende, du kan välja... Men du ska välja vad det ska vara för karaktär. Men, uh, det är inte som i Final Fantasy där du får liksom, säga, förbestämda gubbar att levela upp. Liksom, Nej, att, Precis. Jag kan välja om jag vill liksom springa runt naken och skitbra på det, eller om jag vill ha liksom världens största svärd. Fan, så får man inte välja, liksom. Då får du bara världens största svärd, automatiskt. Ja, precis. <går> jo, nej, men jag kan ju hålla med dig också i mångt och mycket då. Att eh, just den, den totala friheten, eh, och särskilt när man då har spelat mycket japanska rollspel, att man har blivit ledd så mycket och så helt plötsligt så öpp får man en värld och du får göra precis vad du vill i den världen och du är, det är liksom du kan liksom pilla med princip allting med olika grejer med färdighet och, och vapen och, och vad du klär på din karaktär och vad den ska för rustning etc. ja etc. precis precis nu ska vi, nu ska vi inte påstå att alla västerländska rollspel är så men, Absolut inte men... Nej, men, men genomgående tycker jag att de har ett mycket större mått av, av frihet än vad, än vad japanska rollspel har. Absolut. Även till exempel ett äh, bra exempel i Dragon Age. Ja, äh, precis. Som var väldigt linjärt sådär, men man kan fortfarande välja hur man ska utveckla sina karaktärer. Och det är det som är rollspel. Man träder in i en roll som man äh, formar själv. Ja, och samtidigt även om Dragon Age som vi nu tar det som exempel, var väldigt linjärt så kunde du ju ändå äh, välja i vilken ordning du tog de här äh, punkterna som du var tvungen att ta. Ja, ah, jo, precis. Ja. Och du kunde liksom äh, du kunde göra det i din egen egen takt. Ja, precis, men det var ju ändå inget äldre äh, scrolls liksom när man Jag menar, när jag körde Morrowind så gör jag ner kanske 200 timmar i min ungdom på det där Och jag har aldrig kört igenom mainquesten Det är ungefär som Oblivion för mig Jag har mm. eh, nog spelat det också säkert 200 plus timmar Men aldrig mm. kommit mer än 4-5 steg in i mainquesten Ja Men det är ju de röda portalernas fel <laughs> Ja precis <laughs> ja. Ja, men det är verkligen sånt spel man, man Man tappar fokus väldigt snabbt liksom. man, man får lite ADHD liksom. man, ja, man, man sätter på någon sidequest quest man vill göra eller bara en, en grotta liksom som man känner att, oh, jag undrar vad det här är Och så hittar man ja, en tuff skatt ja, Precis, så, så som liksom fortsätter så glömmer man bort Mainquesten uh, Och tips till alla som lyssnar Som kanske inte har kört så många äldre scrollspel Det kör aldrig mainquesten först För att när den är klar så tappar man Peppen på spelet helt Absolut. Så var det för mig i Skyrim Ja, jag tror jag vi körde som... Nästan hela mainquesten Och sen så tänkte jag att nej Nu måste jag göra allting annat Ja, precis. <laughs> Och sen så hundra timmar senare så avslutar jag min question. Ja. <laughs> oh. Yes. När men det går även en i spel som till exempel Ballers Gate. Uh, som också, som är till viss del väldigt linjärt men även... Så sjukt fritt på henne samma gång det, det låter som, det är lite logisk lapsus I det jag säger <laughs> <laughs> Folk som spelar spel Och förstår vad jag menar liksom. Precis. Jo nej jag förstår precis vad du menar att det är en, det men är, även om det är Ja, ja nej, men Det är ju en, det, det en linjär story och, Men du kan ju fortfarande ja, men Det är just dina karaktärer Som blir fokus i, i Hur du kan utveckla Ditt spelande Ja, precis. Sen att du, du kan själv forma hur, uh, hur handlingen utvecklas beroende på vad du säger i princip, på vad du gör. Mm. Uh, och det var något helt nytt för mig första gången jag körde det. Uh, när, när fan var det kom? Var det var 97. Oh, oh, kommer inte ihåg. Jag spelade ja. mycket senare än när det kom. Uh, jag körde lite grann när det kom. Men jag var lite för ung för att liksom fatta humor. <laughs> det stora är det liksom. Ja. Uh. Uh, men eh, jag minns det var helt annorlunda från något annat jag körde förut. Men visserligen var vi väldigt födda på japanska rollspel på den tiden. Uh, Square släppte ju ingenting i Europa i princip för uh, Final Fantasy VII. Om man då bortser från Secret of Mana. Ja, precis. Och Secret of Evermore som var... Ja, det var jättebra. Kom jag. Uh, nej, men inte, jag körde igen det för några sedan, det var inte så. Nej, ja, när jag körde det på Back in the Day så tyckte jag det var jättebra. Ja, uh. Precis. Nej, men jag, måste, jag tror att min, min romans med västerländska rollspel började nog ändå med Fallout. Mm, det är nog ett av mina första också. Det är så jävla häftigt, det är fortfarande riktigt bra. Jag har kört igenom det ja, i princip en gång per år sedan det kom. och det, det håller, det håller. Ja, det är kul. Cool. Ja, och varje gång jag kör så upptäcker jag något nytt. Ah. De gånger jag körde igenom ett gammalt Final Fantasy eller något Dragon Quest liksom så... Och då som att se en film en gång till, det är liksom, man vet allt redan. Man ja. vill bara uppleva igen på något sätt. Precis. Så västerländska rollspel har ju en fördel på så att, eller många västerländska rollspel, jag ska inte generalisera, har ju den fördelen att man kan återvända till dem och få en helt ny upplevelse. Absolut. Det kan ja. du inte göra med Final Fantasy VII. Du vet ju exakt vad som händer och att Aerith, eh, tror jag hon heter, hon där. Ja, och precis. sig dum i huvudet. Ja ah. Och Clouds liv är en Precis, precis Nej <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte Jag känner mig som en riktig outsider nu uh, När uh, alla hypar Och smygrunkar Till uh, Nino Kuni. Ja, jag är ju en av dem <laughs> Måste jag säga Jag har ju bara spelat uh, Ungefär två, tre timmar Och uh, mm. Även om det inte är på något sätt någonting annat än ett äh, gammaldags JRPG så äh, är jag ju fortfarande helt kär äh, för att de gör det jävligt snyggt och de försöker inte baka in det i någonting annat, att de försöker inte liksom mm. maskera det som någonting annat känns Nej. det som, utan det är de är väldigt äh, sannhets, eller de är väldigt ärliga med, mm. äh, med, med, med vad de gör och jag tycker det, det känns jävligt uppfriskande, för jag tycker att många EPG-game på senaste tid har försökt att maskera sig som någonting annat, men ändå bara mm. vara ett vanligt JRPG. Mm -hmm. Det är nog det som jag har haft störst problem med. Ja. Nej, jag har inte kört Ninokuni så mycket. Jag, jag testade det på GameX, för alla snackar om det liksom. Just det Just mm. Men jag kände att det var så jävla mysigt, så sjukt så sjukt fin grafik liksom. Mm. Om inte tekniskt så... Estetiskt. Men jag känner ändå att vad fan. Har inte jag kört här förut? Jag vet inte. Personligen känner jag att det var så länge sedan jag körde just en sån grej. Så att, mm. Så att just nu så funkar det i alla fall. Jag, jag tänker att playa vidare i alla fall. Det kommer nog bli i alla fall en 10-20 timmar till. Förhoppningsvis mm. innan jag... Mm. Och förhoppningsvis så tröttnar jag inte utan jag kommer att köra, att köra igenom hela. Mm. Men det kommer ju inte bli eh, lika många timmar som i till exempel Skyrim eller i Oblivion eller någon Men, av dem. Alltså när man sitter verkligen 200 plus timmar. Ja, alltså när jag körde Sky, Skyrim när det kom så känns det som att man körde Vobb fast själv. Alltså det var, det var samma, <laughs> samma mängd tid man la ner på det liksom. Ja. Men ja, jag måste erkänna att jag kör faktiskt jRPG. Just nu, inte just nu men <laughs> nu okay. tiden också. kommer att erkänna det här. Jag kommer att känna det Att, att jag, jag kör Final Fantasy 3 oj, oj, oj. På, min, på min Nexus Ajajaj aj, aj, aj. Ja äh, Men som sagt, det var ju När, var, när tekniken hindrade japanerna Från att bli för galna med sina spel Ja Precis Så. Ja, men med den bomben så kan vi väl avsluta den här lilla gubbhörnen. Ja, det var trevligt att, att vara gubbe med dig. Ja, det är det samma. Det får vi mm. göra om en annan det gång. Det kommer vi definitivt göra. Ska du plugga din Twitter? Flint Niklas. Flint Niklas. Flint. Jag är en hora jag vill, jag vill ha besök. <laughs> du vill att folk följer dig om de sakerna du inte twittrar om. Precis, jag, jag kör liksom anti-twitter Absolut Jag skriver max en gång i veckan uh, Vet, vet du hur många fler följare Jag fick på min, uh, Mitt horande förra, förra podcasten En Så att det, det betalar av sig många gånger om Vi ja, kan ju se att vi kan få en till den här veckan Precis, stå upp i 21 följare Snälla, snälla. Okej, <laughs> okej, okay, okay, nu, nu, nu får vi. Ja, och vill ni följa någon som twittar lite mer så kan ni följa Tuffnord. T A -E -E H F N O R D. Och ja, vi finns ju på create.se, facebookcom slash Ja. Ja, och vi finns på riktigt också. Ja, det men, jag det. men Jag tänker inte ge er mina adress eller telefonnummer. Uh, nej precis, och ja. ringa till Tyskland Det blir dyrt För mig framförallt <laughs> uh, ja, Vi ska inte gå in på Tysklands egenheter Men uh... <laughs> nej <laughs> ja, men, Tack för uh, denna gång ja, Tack själv, så får vi höras i framtiden ja. Yes, och där var vi Niklas och Peter tillbaka efter att eh, den andra Niklas den andra han, han får få vara den första Niklas också Niklas och, Niklas och Joel har har rantat lite eh, och det de eh, bra hoppas jag ja det hoppas vi eh, <laughs> Vi skulle helt enkelt bara runda av lite. Och tacka för den här gången. Vi kommer som sagt komma ut varannan måndag. Då får ni hålla Just. utkik efter oss. Jag vet inte om det är Udda eller jämveckar. Jag tror det blir jämvecka. Det är några vecka sexa. Ah, skitsamma vecka nu. Ja. Varann, varannan måndag helt enkelt. Och vi vill jättegärna ha. Feedback på vad ni tycker om Vad vi har snackat om Eller tycker om oss Eller om ni ja, tycker om glass Eller vad fan som helst ja. eh, Ni kan komma i kontakt med oss på mail Info At eh, Vi finns på Twitter Crade.se Facebook eh, också bara eh, Söka på Crade Jag vet inte om vi har någon sån där facebook.com Slash inte en aning Det ska vi nog ta oss över Ja, det, vi det finns ju såklart då På våran sajt Eller blogg www.craid.se Craid www mm. som i den här stora gröna Äckliga bossen från Metroid-spelen Just, bara favorit. Ja, honom är men... stor och tjock och grön oh, Jag har en twitter Som är Niklas Sintorn Niklas med K Sintorn Med S-I-N-T-O-R-N Peter, du har också en Twitter. Jag har också en Twitter som är som, precis som dig, mitt namn, Peter Ahonen, a -h -o n e n som jag brukar behöva bokstavera för att folk inte kan stava till simpla finska efternamn. Men Aje. så är det alltså. Peter Ahonen. Vi, vi svenskar är inte så bra på finska. Nej, du har sett många avvarter av det här namnet. Ja, jag har sett många avvarter av mitt namn också, men det, Ake, är, jag tror det är ju inte ens, ens utgäst. <laughs> Nej. Det är bara ja. taget. Men eh, jag tror att det var det. Har jag glömt någonting, Peter? Nej, det är väl bara att uh, ge oss rating på iTunes också. Kan ni göra, om ni vill. Just det. det iTunes vi eh, vi kan prenumerera på eh, ja, men antingen via RSS eller på iTunes. Ni kan söka på oss på podcast.crade.se ja, eh, Så hittar ni oss. Och köra era vad ni har för appar nu som ni använder. Så bara mata ja. in oss där. Ja. Så vi är vi här varannan måndag. Vi finns typ överallt, helt enkelt. Ja. Eh, men eh, Ja, tack för oss. Ja. Tack för det. Vi hörs väl om två veckor igen då. Det gör vi. och då kommer vi med något nytt eh, tema som eh, vi ännu inte har bestämt. Nej, det har vi gott om tid att göra. Det har vi. Bra, Men bra. har det så bra Peter? Jag har det bra Niklas och har det bra lyssnare. Ja, har det bra allihopa. Ja. Hej hej då.